de Polei în București și în județele Ilfov, Buzău, Brăila, Ialomița, Teleorman, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Călăraș. Până la 11 rămânem sub cod galben de ninsori în județele Suceava, Botoșan, Namț și Iași, precum și în zona de munte a județelor Bacău și Vrancea. Dar o informare meteo de precipitații însemnate cantitativ și vânt puternic este în vigoare până mâine la 11 și vizează toată țara. Astăzi vremea va fi mohorâtă și va continua să se răcească în majoritatea zonelor, devenind rece țării, maximele vor fi cuprinse între minus 7 grade în estul Moldovei și 6 grade cu plus în vestul Transilvaniei. În capitală o zi cu vreme închisă și rece. La începutul zilei vor fi precipitații mixte, va fi polei, apoi vor predomina ninsorile, poate și vântul, iar maxima nu trece de 0 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Vă reamintim dacă sunt probleme în trafic. Vă invităm să ne transmiteți sau să ne trimiteți mesajele prin WhatsApp la 0728 111222 sau prin SMS la 1769. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! În redimineața, Nicușor Stanciu este criticat în presa belgiană pentru ultimele sale prestații. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de acolo scrie că mijlocașul român este lipsit de personalitate și nu îl deranjează să stea pe banca de rezerve. Filipius consideră că fostului stelist îi va fi greu să reziste în play-off, când nivelul va fi mult mai ridicat. Anderlecht nu a marcat în ultimele două meciuri, au fost remise 0-0 cu echipe din jumătatea inferioară a clasamentului, iar Stanciu a fost schimbat de fiecare dată în repriza secundă. Cel mai scump transfer din istoria campionatului Belgiei, el a jucat în 27 de meciuri pentru echipa din Bruxelles, a marcat 7 goluri și a oferit patru pase decisive. Ciprian Tătărușanu a încasat patru goluri iar Fiorentina a fost învinsă cu 4 la 0 de aseroma în ultimul meci din etapa a 23-a a campionatului Italiei. GECO a deschis scorul spre finalul primei reprize. În partea a doua au marcat Fazio și Nain iar Bozniacul a reușit dubla. Yanis Hagi a rămas pe banca de rezerve a așteptătorilor. AS se menține astfel pe locul al doilea la 4 puncte în urma liderului Juventus, în timp ce Fiorentina a coborât pe 8 la 5 puncte de zona a cupelor europene. AS Monaco rămâne lider în Franța după 2-1 în deplasare la Montpellier echipa din Principat are 3 puncte avans față de Paris Saint-Germain care a trecut aseară tot cu 2-1 de Lille golul victoriei marcat de Lucas în minutul 92 amintim PSG a câștigat ultimele 4 ediții ale Liga pe aceeași frecvență cu Leave me the garage And all I That's yes, all I need Are keys and guitars And it's within 30 seconds I'm leaving to Mars, Mars. Yeah, we leaving across These uh -huh. undefeatable odds uh -huh. It's like this, man You can't put a price on a life Now We do this for the love So we fight and sacrifice hey. Every night So we ain't gonna stumble And fall Never no. Waiting to sleep Listen the sign of defeat Uh-uh So we gonna keep Everyone moving their feet So I bring back the beat And then everyone sing not about the, the Money, money. money. Și 20 de minute Jesse la Europa FM Bună dimineața Bun găsit în Bună dimineața Până și noi suntem doi Aici așa. în emisiune 3, a -a. 4 Cu Ioana 5 Cu Marcela și așa mai departe Dar sunt unii care sunt singuri Singuri, domne Și tot protestează și Te refer la tânărul ăla din Odobești Din Odobești, da Doamnelor și domnilor V-am mai spus Eroi adevărați Nu contează față de ce protestezi Dar ideea de a protesta Într-un mic orășel de provincie Și să protesteze acolo Împotriva uh, con Baronului local împotriva, Aie, da. ăla este eroismul, ăla este eroismul. Nici măcar n-ai de cine să te ascunzi Adică da. dacă eu mă duc în piață, nu știu Azi probabil că vor fi 5.000 de oameni, da. 10.000 de da. oameni Și mă mai învârf pe -acolo, azi, acolo, nu mă vede nimeni În București n-ai nicio problemă În București e cum să spune. Da. E ca și cum te duce cu prietenii la Cărciu Dar nu dobești în Odomeniști, dar aia, de, deci în Alexandria, au protestat, în Alexandria să ne, ariminti, să ne reamintim. Ala este baroniatul local al domnului Dragnea. De acolo, de acolo a explodat da. uh, pe firmamentul uh, în țării noastre, domnul Dragnea, da, niște Acolo au fost 50 de protestatari într-o seară. Și a filmat, n-au nicio șansă. Da, au venit -au nicio niște șansă, domni și au notat pe carnețel pe fiecare. <laughs> <laughs> asta, e, asta este eroismul. Bun, nu în Odobești? Nu e de râs. E faimos, în Odobești, o localitate în Francea, unde este un primar PSD, a protestat un singur domn. A, un a fost un protestatar. Ce face acum primarul Mare PSD? Sper să, sper să nu pățească nimic. L-a dată judecată și cere daune de 150.000 de lei. Primarul îi cere. <laughs> Dar nu e de râs, pe da, bune. Atâta Dar putem. Nici nu. Adică, ce poți să spui? Deci el a ieșit în stradă, este foarte nemulțumit, îl cheamă Cosmin Bărsan, a protestat acolo, are și niște pagini de Facebook, Bărsan Cosmin Răzvan și democrația a murit. Uh -huh. Și uh, s-a supărat foarte rău, a jurat primăria și primarul, a deci a fost amendat cu 600 de lei mai întâi de poliția orașului pentru o manifestație neautorizată. Îmi pare rău că râd. Adică am, sunt da. chiar sunt solidar cu domnul Bărsan. Crezi că jandarmeria vân... și poliția s-au mobilizat în zonă da. ca să nu fie probleme? <laughs> da, da. Auzi, da, crez că crezi că primarul trebuie? de acolo care a făcut chestia asta a fi lansat. La posturile locale, sau unde a fi putut el acolo. Este ideea exact. că se pot infiltra totul de forțe da, că în ala, da, că care se este. destabilizeze Odobeștiul. Și e plătit cu 30 de lei. Exact. Sau 50 de lei. Și că este trimis de multinacională din Odobești. <laughs> la manifestație <laughs> cu forța. Măi, <laughs> domnul primar, am o rugăminte? Bun, înțeleg că domnul Bărsan deci, cu site-urile astea, și-a luat amendă, pe principiu băga site-ul de socializare în dubă. Exact. <laughs> și uh, s-a portat urât pe site-uri, a înjurat. Ceea ce nu-i frumos, că nu încurajează nimeni lucrul. Și l-a dat în judecată și cere daune, 150.000 de lei. Poate și facem o chetă să-l ajutăm dacă. Cere interzicerea postării mesajelor calomnioase, insultătoare sau de natură aduce, aduce atingere vieții private și familiei. De asemenea, a cerut să fie obligat părâții să șteargă toate postările calumnioase, insultătoare sau de natură aduce nu știu ce. De ce a făcut acord. domnul Bărsan? Spune așa, din momentul în care am trimis un plic la DNA și am sesizat o serie de nereguli, a început calvarul. Doua amers de la Poliția Odobești, un avertisment de la Poliția Economică, vrancea, chemarea judecată unde mi se cer daune morale de 150.000 de lei. De fapt, zice el, asta a deranjat. că am apelat la unele instituții ale statului român. Da, uh, asta a explicat uh, domnul Cosmin a citat de ziarul de fără. Deci, domnul primar, pe bune, domnule, este, aveți și noastră un protestatar acolo. Ar trebui un să apoi grijă de el, să-l să crește, să-l educați. Dar da? un protestatar, adică până și Ceaușescu, în ultimul deceniu, domnul nu mai băga la pușcărie disidenții, îi lăsa să vorba domnului Iniescu, îi lăsa să fiarbă în suc propriu. Așa s-a așa făcut revoluția. Să țin domne în pace. <laughs> să Între timp, am văzut că avem un președinte, da. nu prea avem parlamentari, că au rămas puțini în ieri la discursul președintelui în sală, dar despre discurs și ce -a fost despre ziua de ieri o să vorbim. O dată o să vorbească mai siguran la bizidei și doi vorbim și noi când ne pricepem așa, mai ales vlad, în câteva minute. Nu mai da nicio lege care să modifice codul penal până la referendum. mai ai cum să vii din nou, să dai declarații de presă cu aceeași agrescțime de superioritate fața de toți oamenii care erau acolo. România în direct, cu voi Guran. De luni până joi, la 1:15 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Smart, de la Dr. Hart.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 Produs disponibil în farmaciile sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Verifici prețuri pe net la produse de îngrijire personală, iar dacă vrei să vezi cum se folosesc, hai chiar acum în magazin. Între 6 și 14 februarie la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai până la 50% reducere la produsele de îngrijire personală Philips, Remington și Roventa. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 35% la electrocasnicile Arctic și Beko. Comanda acum de pe EMAG, mașină de spălat vasă incorporabilă Beko 10 seturi, 5 programe cu opțiune de încărcare la jumătate și 5 ani de garanție la doar 1099 lei. EMAG Cum scapi de iarnă? O închizi în dulap.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 Te și 29 de minute Busy Day cu noi siguran. Bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. În ordine cronologică, discursul din Parlament al președintelui este a treia întâlnire cu public între Claus Iohannis și psd al treilea discurs în care își răcorește votanții, jucând dur într-o negociere care nu are neapărat legătură cu modificarea codurilor penale, să știți. Nu o să vă placă ce vă spun, dar politica are logica ei, care se împletește, dar nu se confundă cu apăsările sau nevoile societății. Pentru a înțelege cât mai exact ceea ce trăim azi, vă repet ceea ce vă spuneam în campania electorală, când PSD-ul diverta discursul public cu pensii și salarii. Majori. Nu pierdeți nicio secundă din vedere faptul că Liviu Dragnea nu are variantă la pușcărie și că evadarea lui este quasi imposibilă fără modificarea legislației penale. Acestea fiind spuse, haide să înțelegem de ce momentul actual este un adevărat Stalingrad, nici vorbă de pace sau măcar de o apropiere a ei. Busy Day cu Moiseguran la Europa FM Am remarcat probabil cu toții reîntoarcerea intempestiva a psd și a afiliaților acestora la discursul cinic, naționalist obscurantist, iaș spune, în care și Sărăcuola de Soros a cam am fost lăsat în urmă ca obosise, acum sunt atacate direct multinaționalele care ar susține demonstrațiile de stradă ca să nu le impoziteze PSD-ul. Te doare mintea. E o confuzie voită, poate pentru un Liviu Dragnea, dar poate fi o amețeală pe bune în capul sindicalistului goarnă de la Ministerul de Interne. Asta pentru că nu numai că profiturile multinaționalelor sunt impozitate în România, România, dar acestea țin în spate direct și prin contractorii lor Fondul Național de Sănătate și bugetul de pensii și bugetul statului, de la ce să mai vorbim. Spre deosebire de alte țări în care profitul este impozitat integral în țara de înregistrare a firmei, la noi profitul este impozitat integral în România și numai dividendele se impozitează în țara de origine, dar asta numai dacă dividendele sunt alocate. Cel mai des, dividendele sunt reinvestite în România și nu părăsesc deci țara. Și totuși, oricât de cinic ar fi minciuna, oricât de falsă tema, chiar sinutigașe pentru statul român, chiar o calitate majoră. Induce o xenofobie de bază, din aia instinctivă, obscurantistă, cum ziceam la început. De ce le trebuie pe acest tip de xenofobie simplu? Pentru că președintele Iohannis este etnic german. Bun, acum haide să sărim în timp și să urmărim cele trei palme împărțite de Iohannis pe la intervale aproape egale de timp, practic la fiecare dintre întâlnirile lor publice. Mars 3 ianuarie, la învestirea guvernului Grindeanu, președintele Iohannis a făcut un mișto finuț la adresa lui Liviu Dragnea. Am înțeles că numai dumneavoastră știți programul de guvernare din scoarță în scoarță. învățați și pe ei, le-a zis atunci Claus Iohannis, zeflemitor. Ușor zeflemitor. La momentul respectiv, deja Liviu Dragnea pusese pe masă suspendarea lui Claus Iohannis, sofisticat, nu ca pe o amenințare, ci ca pe o temere. Nu ne dorim, zicea Dragnea, suspendarea președintelui. Sper să nu ajungem acolo. Omul păci nu alta. Nu uitați că știm acum, deja la vremea respectivă, se lucra la ordonanța de evadare. Știa Iohannis de ea? Poate că da, poate că nu. Sigur, de altele pe care noi abia încă le bănuim. Liviu Dragnea negocia deja, amenințând și ret. Pe 17 ianuarie seara, deci 14 zile mai târziu, deja se știa că ordonanțele există și, la insistențele presei, Klaus Iohannis decide să nu stea cu mâinile în sân. Pe 18 ianuarie, la 9 dimineața, președintele descinde intempestiv la ședința de guvern și, cu un discurs tot ironic, dar mai grav, din cauza tensiunii momentului, administrează a doua palmă pesediștilor. Sunt doi elefanți invizibili în căpere, zice Klaus Iohannis, buf, buf, flagrant delict și momentul în care Niviu Dragnea trebuie ca înțeles că nu se poate negocia cu Herklaus. Războiul va fi total. Acela a fost momentul reactivării retoricii xenofobe, care converge, de fapt, într-o singură direcție, acuzarea președintelui de trădare și suspendarea lui. Tot atunci, Dragnea probabil și-a dat seama că a greșit ordinea lucrurilor, cel puțin. Sub presiunea timpului și a unui orgoliu ce ar fi vrut amnistiată fapta înainte de 31 ianuarie, data începerii procesului, Dragnea s-a grăbit cu ordonanțele când ar fi trebuit mai întâi întâ atunci n-ar mai fi avut dureri de cap nici cu amnistia. În fond, ce se putea întâmpla? Să protesteze aliații din NATO și UE? Să iasă 50 de oameni în stradă? Evenimentele ulterioare au demonstrat că nici 600 de oameni în stradă nu te impresionează când singurata alternativă este pușcăria. Așa că Liviu Dragnea a mers înainte schimbând puțin planul undeva mai aproape de cel care ar fi trebuit să fie inițial. Mobilizarea activului de partid, o să vedeți tot mai mulți oameni veniți la București care îi strigă din poarta cotrocenilor lui Claus Ioannis că e străin sau vândut străinilor, multinaționalelor sau extraterestrilor, nici nu mai contează. Aceste proteste vor justifica suspendarea președintelui, iar suspendarea va avea loc repede, altfel totul e pierdut. Adresându-se Parlamentului, în fine, revenim la momentul actual, președintele și-a răcorit din nou susținătorii proprii, arzându-le a treia palmă pe sediștilor. Claus Iohani știe deja că suspendarea sa este inevitabilă și că urmează într-adevăr referendum, dar nu unul, ci două referendumuri, căci în al doilea se va juca propria asasoare. Revenim și reinterpretăm toate evenimentele ca să putem conchide. De câte ori Liviu Dragnea spune cuvântul pace, el trebuie înțeles pe dos. Războiul e toi și fiecare dintre tabere își trage rachete la bază. Manifestanții PSD nu sunt aduși împotriva manifestanților mult mai civili care protestează împotriva ordonanței și care s-au împuținat, de fapt de vreo 20 de ori după abrogarea acesteia. Ei sunt aduși, urmărițile scandările, împotriva lui Claus Iohannis. Defecțiunea lui Sorin Grindean, reală sau jucată, încă nu sunt sigur, a avut două. Efecte. A demobilizat protestele anti dragnea dar a mobilizat protestele anti-Ioannis. E adevărat că ordonanța a intrat într-o procedură parlamentară ce poate întârzia amnistierea, dar asta numai dacă e Iohannis la Cotroceni. Dacă e suspendat, amnistierea merge foarte, foarte repede, ba chiar se poate face rapid prin respingerea ordonanței 14 și promulgarea ei de către, să zicem, un tăricianul președinte interimar. Sigur, o să spuneți că lumea va ieși în stradă, că n-au nicio șansă la referendum, așa este. Dar nu uitați un lucru. Același pe care care vi repet din toamnă din campania electorală. Nu PSD-ul contează, nu mai contează, nici dacă ne dau afară din UE sau din NATO. Ceea ce contează și a contat tot timpul este evadarea lui Liviu Dragnea. Care pe care? V-am mai spus. Aceasta este o logică foarte distructivă. Moise Guran și busy Day. Mulțumim tare mult, Moise. Te așteptăm la unul și un sfert cu România în direct la Europa FM și noi de vorba astăzi despre treaba asta cu ascultătorii? Sigur. Stăm de vorbă despre cum am putea să ne reîmpăcăm. Să ne împăcăm unii cu ceilalți. Că suntem în momentul acesta cam fracturați în păi spate. Poi, crezi că posibil lucrul ăsta? Da. Am văzut în că, încet, că încet, e destul de vocală. Și într-o parte, dar mai ales în cealaltă. Așa este. Și asta este problema. Că fractura asta, în loc să se repare, începe să se. mi se pare că se accentuează. Deci, cum ne liniștim? Asta o sfieț. 0372069599. Vorbim imediat în direct la Europa FM. O ascultam pe Feli. timpul. Bună dimineața! <fixi> Ei, ai, ai! <fixi> Îmi spuneai că se poate, că pot să scap trecut. A Sun da să iube să iube stare eu nu am grot Prinde iubire și răbda Eu te vedeam un pricut M mă oi îbraze și spune cum nu spunem cuii As iubirea Valianța, spre instinct la l ascult și să nu mă am Câte amintiri frumoase, ce din când în când mă plimb. Tu m-ai transformat în vară, vale, frie, care. și 39 de minute, felii și timpul în deșteptarea la Europa FM, centrul Infotrafic ne anunță că din cauza poleiului, începând cu 5 și jumătate în această dimineață, traficul a fost deja deviat de pe tronsonul Drajna alehliu între kilometrii 65 și 105 al autostrăzii A2 către DN3A în ambele sensuri. Da, să vorbim un pic despre ce ni se întâmplă tuturor. În primul rând că eu cred că e ceva cu iarna la românii. De ce? Da, uh, sunt toții de evenimente importante care pornesc de la încordări ale neamului, așa, uh, se întâmplă iarna. Și vă rog să vă gândiți. 24 ianuarie, mica unire. Uh -huh. Marea unire, 1 decembrie. Revoluția anticomunistă, la fel, în decembrie. Cele mai mari manifestații de după decembrie 1989 au avut loc acum, când este din nou iarna. Ianuarie, marii, februarie. Dumnezeule, deci plictiseala hibernală la români creează tot soiul de nervozități. Și nu ne e bine stradă. Da, adică domnul Dragnea nu înțelege, el nu înțelege poporul. Crezi că dacă dădea codurile astea vara era. Dom'le, dacă era dată în august, <laughs> când e. Lumea la ștrar... Da, mă, dar e vacanță parlamentară. Nu-și da. permitea să-i cheme pe... De fapt, putea păi să ce? fie doar guvernul, da. parlamentară a fost și acum. Da. Deci vara trebuie făcute șpilurile și mecherile și șmenurile. Da. Ai putea să te apuci de un manual da, de cum se dau ordonanțele... Zou. Iarna e o neliniște. Vara-noaptea. Da. Ne cam certăm între noi în perioada asta și știți cum, când te uiți în urmă după ani de zile ce s-a întâmplat, unele dintre certuri sunt absolut ridicole. Acum e cu multă pasiune. L-am văzut pe colegul nostru, ne-a povestit pe Facebook colegul nostru Sile, de la sport. O scenă, el este din Găiești și spune așa, un caz tare din Găieștiul, într-un sat de lângă Găieștiul meu natal, zice Sile, acum vreo 5-6 ani. Probabil mai mult. În fine, a inaugurat PNL-ul o barieră la calea ferată, zice Sile, automată, cu buton. Evident galbenă, zice Sile. Adică galbenă pentru că e culoarea PNL-ului. <laughs> Știți că așa este. Adică nu e cazul să ne facem că nu înțelegem. Așa e. Dacă inaugurează orice, un coș de gunoi, îl vopsesc în, în culoarea partidului. partidului. Da. Bun. Continuă, Sile. A doua zi, șoc. Bariera era portocalie. Vă reamintesc? Portocalie era culoarea partidului domnului Băsescu. Bătaie la propriu, în fața birtului, cu pedeliștii locali, bănuiți ca făptași. <laughs> Întoiul bătăi începe să urle din prag un pesedist. Bă, tâmpiților, noi am vopsitoați noapte, i-am dat cu roșu, dar nu se uscase galbenul și a și portocalie. 0372069599 este numărul nostru de telefon. Hai să vorbim un pic despre cum ne împăcăm. Cum ne liniștim acum? Cum reușim să mai închidem din fractura asta și cum se liniștește, Pute să, putem să vorbim în glumă sau putem să vorbim în serios, e important să comunicăm. Cum ne liniștim acum? Că lumea e în continuare nervoasă, sunt în stradă, ați văzut și în piața Victoriei și în câteva piețe din marile orașe, sunt și în fața Palatului Cotroceni, manifestanți cum ne liniștim. Radu e cu noi, bună dimineața! Salut Radule! Bună dimineața! Întotdeauna când există un conflict, nu doar părțile sunt implicate și afectate, ci mai degrabă și ceilalți. În da. teamă că noi, noi toți suntem afectați de agendele separate ale fiecarea dintre părți. Okay. Uh, există. Păi să fim noi, adică să, să fie cei care nu sunt implicați, să fie mediatori, nu? Uh, cred că există situație. Uite, există un studiu făcut de un american de speed list da. care a vorbit despre nivelurile conflictului și zicea că de la nivelul de luptă și competiție e nevoie de un mediator. Mie mi-e că nu găsim mediatorul ăla. Mi-e că nu avem pe cineva aici să practice rolul de mediator, pentru că uh, cine trebuia să fie nu e mediator. Pe uh -huh. de altă parte... Adică uh, președintele. Eu, asta era așteptarea mea. Uh -huh. uh, pe de altă parte... Uh, Mi-e teamă că se mai întâmplă un lucru, că adevărata cauză a problemei nu e dezbătută, nu e discutată, toată lumea trece cu vederea lucrul ăsta. Care atunci este? Sunt... Care este adevărata cauză? Imediat. Atunci da. când o tabără este câștigătoare, nu mai contează de la ce s-a pornit. Important e că își trage agenda proprie peste tot ce se întâmplă. Mm -hmm. Nu știu. Uh, S-ar putea ca o, o, o cauză să fie unele excese sau niște dosare, habar n Ești foarte sau, general, să... ci imprecis. Uh, ok, o să fiu mai specific. S-ar putea ca să fi pornit de la cele 1.500.000 de voturi uh, de la 2012 la suspendarea lui Băsescu care s-au dovedit a fi 200.000 falsificate. Cred că acolo e problema. Uh, sau cine știe, poate problema o fi uh, justiția ca și câmp tactic pentru SRI, habar n-am. Uh -huh. Hai Ad să vedem care e problema. Ca adică, de fapt, noi nu românt. avem corupție în România. Ba da, avem corupție, dar atâta uh, timp cât uh, există ale politicului, mi că, pardon, ale SRI-ului, mi-e teamă că degeaba ai un sistem de justiție, pentru că uh -huh. e un sistem de justiție fals, care poate fi folosit când de o parte, când de cealaltă. Când zici mixtiuni, te referi la supravegherea convorbirilor și interceptarea convorbirilor? Nu, mă refer la dosare fabricate. Eu pot să vă dau un exemplu. Yeah. Uh, o, e vorba de un caz al unor oameni pe care, cu care am fost plecat acum 9 ani din țară într-un într -un eveniment. Am aflat de curând că acum 2 ani uh, au fost anchetați de DNA. Între timp, nu li s-a găsit absolut nimic. Au fost declarați nevinovați. Doar că la momentul respectiv al anchetelor, doamna a dezvoltat o sclerodermie, adică o boală foarte gravă care a transformat-o în momentul acesta în legumă. Nice. Atâta timp cât e nevinovată, eu am o întrebare. Îi oferă doamna că și sau de neau viața înapoi? Doamna de care vă vorbesc e pe moarte. Atât să da, Îmi pare rău să aud asta. Într-adevăr, astea sunt uh, cazuri dramatice. Nu vreau să sune cinică niciun fel. Dar nu există niciun sistem judiciar în lumea. Asta nu există justiție care să nu comită erori. Pentru cazurile în care o justiție sau justiția comite erori, există posibilitatea de a cere despăgubiri. Știu că nu există despăgubiri care să poată să înlocuiască o viață, dar singura justiție infailibilă este justiția divină, în măsura în care credem în ea. Rata de succes a DNA în instanță depășește 90% din câte știu. Nu știu dacă e mult, e puțin, dacă ar trebui să fie 100%, dar nu există niciun fel de sistem democratic. În sistemele totalitare nici nu putem vorbi despre așa ceva. În niciun sistem democratic nu există justiție care să nu comită erori. De la asta, la presupune că totul este premeditat, e un pas foarte mare îți trebuie foarte multe dovezi consistente ca să-l faci Presup ceea ce se prezintă acum în spațiu public la televiziune de propagandă nu sunt dovezi îmi pare rău că trebuie să spun asta sunt doar acuzații Marius, bună dimineața salut Marius bună Marius bună, bună dimineața dacă vrei Bun. să dai puțin mai încet radio te rog frumos că avem o întârziere foarte mare și noi o să ne înțelegem da. și spunem cum putem să ne unim la loc acum deci, încă o dată bună dimineața dumneavoastră și salut dumneavoastră. Ați vorbit de evenimente care să petrec iarna. Eu cred că da. n-ați uitat de evenimentele din ianuarie 2012 care au da. fost da. Iară niște evenimente importante care au dus la căderea guvernului Boc. Da. Bun. Da. Ați spus de păcarea națională. Dumneavoastră, mă întreb, țin și acum, îi se pare că discursul lui lui Iohannis a fost un discurs care să vrea să împace națiunea asta așa cum e acum. Președintele Iohannisi se reproșează că nu s-a adresat și celor care manifestează în fața Palatului Cotroceni împotriva lui și că s-a plasat de partea demonstranților. Pe de altă parte, aș vrea să vă reamintesc că acest conflict a apărut în momentul în care guvernul a vrut să scape niște corupții. Cam cum te poți plasa de partea celor care susțin asta? Vă întreb sincer. Nu, dar eu v-am întrebat tot sincer, dumneavoastră, ca și uh, ca niște analiști obiectivi, zic eu, da. îmi puteți spune cum mâna pe inimă că discursul lui Iohannis a vrut să îmi națiunea asta, care e așa cum e la ora asta? Nu știu ce putea face mai mult. Nu. Ce nu. putea să spună? Dați-mi un exemplu. Pare că, mi se pare că... nu, stați așa, stați așa, stați așa. Dați-mi un exemplu. Cum trebuia să fie, de fapt? Uh, un exemplu. Da. Acum, nu mă pot transpune eu în uh, președintele Iohannis? Păi atunci e? de ce-mi cereți mie să o fac? Eu nu, nu v-am întrebat numai simplu. Dacă dumneavoastră credeți că este asta, da sau nu? Deci nu, nu ați că nu credeți asta, nu? Adică n-a uh, făcut ce nu. trebuia. Ce ar fi trebuit să facă? Nu, uh, cu, nu cu cuvintele minte, lui. Av, eu, dacă vineam în Parlament, da. sper Parlament, eu mă gândeam că vine cu un discurs care să aflaneze, nu neapărat. Și cum uh, să, să, să fi făcut, discurte, care să fi fost abordarea? Hai să ne împăcăm acum și să mergem mai departe. Bine. Dar cum? Nu, nu, nu. Dincolo de asta, eu. nici nu știu dacă avea cu cine să se împace. mai puțin. Uh, da. Membrii guvernului nu erau acolo, cei care au generat tot conflictul ăsta. Deci da. nici -avea da, nu avea cu să cum. se adreseze. Mă rog, puteți da, să-l să la chestie. nesfârșit. Aia acum. A fost o obrznicie inutilă cu PSD-ul care a plecat, absolut inutilă. Dar asta e că sunt curios. Deci cum ar fi trebuit să fie mesajul? Ce anume da. La ce să apeleze? Cum să fie? Nu, nu, Pot... nu dictați acum un discurs, dar spuneți-mi o abordare. O abordarea, Acum nu pot să vă spun exact acum abordarea, dar nu să mi se pare normal ca într-un parlament să vii cu de ghinion, cu dragilor, cu expresii care nu știu dacă s a venite în, în situația în care gânsul a venit în, în Parlamentul României. Dar să știți că discursurile cu imagini puternice euh, descriu lideri puternici. Adică dacă așteptați ca un lider puternic să aibă numai discursuri absolut formale, cuvinte plate, ca jurnalist vă spun, cuvintele puternice sunt cele care impresionează, nu cuvintele plate. Hai, -avem. mai luăm Poftim? Hai, mai luăm telefonul. Da, l-avem și pe Mugur. Salut, Mugur. Bună dimineața! Bună, Bună dimineața! Mă da, trebuia să spună, președintele, gata, e momentul zero, lăsăm ce a făcut și de acum colo nu mai face nimic. Asta ar fost, a fi mulțumit de toată lumea. Se aude foarte prost, n-am prea înțeles ca președintele să fie spus că e e un moment zero e momentul zero, dacă încolo nu mai dați legi Sunt corecte, nu la miez de noapte și să pornim de acum încolo Cred că asta a fost mult Păi am impresia că spus asta Că ați dat legi în miez de noapte și că nu așa se face Da îți mulțumim tare mult Hai să vorbim și cu Bogdan, bună dimineața Ah, nu mai e Bogdan Dar e Olivian pe fir, bună dimineața Dimineța. Olivian, ce nume? <gânt> Latinesc? Da, Olivian, te rog. Da, bună dimineața. E Salut. pentru prima dată când vorbesc cu băsătă și mă bucur că vorbesc cu voi. În primul rând, nu cred că e vorba de împăcare. Nu poți împăca furtul cu pacupa, nu poți împăca păgubitul cu hoci. Eu da. cred că mai important este să avem o abordare corectă din punct de vedere principial și moral. Mm -hmm. Aici este vorba de o înțelegere uh, greșită. Am din punct de vedere al mentalității. La noi, sistemul de legi niciodată nu a civilizat sau a disciplinat poporul. La noi, cine a furat a fost deștept, s-a descurcat, pentru că sistemul legislativ l-a încurcat pe român. De-aia simțit nevoia să se dăscurce. la care a fost furat, care a furat și l-a prins a avut chinion, mamă, țăracul. Da. Iar ăla care n-a furat a fost, a, a fost un prost. Da. Da. Deci, în primul rând, trebuie să schimbăm această mentalitate Asta etica. vine asta vine cu asta vine cu cel puțin cel puțin o generație care să învețe să asta reînvețe etica și morala. Asta este lucru de durată. În da. al doilea rând, avem o problemă de elită. După cum observați, și opoziția și puterea suferă de aceeași boală. Să duc să facă politică pentru a, a face uh, avere personală în, din în propria nu pentru a servi poporul Al treilea lucru, avem nevoie de o educație Oamenii nu au educație financiară de bază Oamenii nu au o educație în ceea ce privește noțiunile elementare ale jocului politic-democratic Ce înseamnă să-ți exprimi o părere, ce înseamnă să te preocupe problemele cetății Că de este ești cetățean, locuitor al cetății Foarte bună intervenție Poți să vă întreb ce meserie aveți noastră? Sunt inginer, dar mi-a făcut să... A, asta e, domnule, aveți minte organizată de inginer. Mulțumesc <laughs> foarte bună. Da, domnule inginer, e o minte, minte organizată. Organizat. Da, mai știu eu un inginer foarte <laughs> organizat. Adrian, bună dimineața! Bună, Adrian! Bună, bună dimineața, bună dimineața! Bună! v uh, foarte bine, Anta, vorbitorul meu. Avem probleme cu, cu erita, atât uh, și la PSD, și la PNL, și la oricare alt partid. Este o chestie care, să sperăm că acum, după toate aceste manifestări, se va reorganiza și poate își vor uh, pune și ei prioritățile într-o altă ordine, poate întâi poporul și după aceea sufletul lor uh, personal. Uh -huh. uh, cred că unele persoane <coughs>, încă au o gândire puierilă. Discursul președintelui că a fost uh, prea dur că trebuia altfel. Mie mi s-a părut destul de echilibrat. A fost și dur, a fost poate și moale sau... Da. Mi s-a părut exact cum ar fi trebuit să fie în situația actuală. Da. Mulțumim. Vă mulțumesc. Mulțumim. Remarcabile intervenții în dimineața asta. Vă mulțumim tuturor. Ce mă bucur că avem astfel de ascultători. Chiar vă mulțumesc. Uitați, o să vă spun, dacă tot stăm de vorbă, o să vă spun și care este părerea mea. În mod evident e o problemă de încredere. Cred că sunt două părți mari ale societății care și-au pierdut încrederea una în alta sau una în, în, în politicienii care reprezintă fiecare dintre aceste părți. Cum se câștigă, cum se recâștigă încrederea? Eliminând ceea ce provoacă neîncredere. Una dintre părți crede că guvernul și că PSD va insista în continuare să modifice legislația anticorupție în sensul scăpării penalilor. Cred că aici PSD-ul și Guvernul și Parlamentul, majoritatea parlamentară, trebuie să dea semne clare că nu intenționează să facă asta. Asta se poate face în timp, desigur, prin angajamente, dar aici trebuie să lucreze. Cealaltă parte care susține PSD-ul și care susține acest uh, guvern și dreptul, guvernului de, uh, dreptul PSD de a guverna, crede că cineva încearcă să-i se fure victoria, că protestatarii încearcă să le fure votul, ca așa se striga la Cotroceni. Nu ne furați votul. Um, cred că aici trebuie date asigurări în continuare, așa cum a făcut președintele Iohannis, ieri ați câștigat alegerile guvernați dar nu guvernați-o oricum. Și dacă lucrăm împreună la chestia asta, putem să ne reunim. Într-un termen pe care nu-l pot anticipa, dar măcar ar trebui să muncim la asta și să muncească și cei care sunt principalii vinovați de această falie. 7 și 55 de minute ne pregătim de știrile Europa FM de la ora 8. Nu ratați Republica Fantastică România, mai ales că a început să ningă, avem motive să da, da, da, da. vorbim despre uh, treaba asta. Avem bătălia sexelor, iar după 9, 800 de euro la dublu sau nimic. Rămâneți în deșteptarea. Deșteptare.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 Dragoste și la Flanco câștigați împreună! Produsele Remington din ofertă au acum reduceri de până la 50%. Aparatul de îndreptat părul Remington cu înveriș ceramic este doar 64,99 lei. Flanco. La Carrefour primești mai mult decât plătești! Pe 7 și 8 februarie ai ulei de floarea soarelui 2 litri la 6,99 lei. În plus, ai piept de pui de la 15,79 lei kilogramul și hârtie copiator A4 500 de coli la 9,90 lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Să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 C la C&A Este marea finală de reduceri Acum beneficiați de minus 50% La articolele deja reduse Din colecția de toamnă-iarnă Numai până luni, 13 februarie Minus 50% la articolele Deja reduse la C&A la EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 40% la electrocasnicele Bosch. Comanda cum de pe EMAG, mașină de spălat vase Bosch, 12 seturi, clasă A+, și opțiune de încărcare la jumătate, ideală pentru a spăla mai puține vase și a economisi resurse la doar 1199 lei. Bosch Tehnică pentru o viață. Emag. Suntem europeni, suntem cetățeni ai planetei, dar suntem și români. de eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem, cine oferă de toate. Fix cum ne place în nou. Vrei să faci o surpriză delicioasă celor dragi? Atunci vino la Penny Market. Ai boni Smântână, 900 de grame la doar 5,29 lei și Shoghattan. Ciocolată diverse sortimente, 100 de grame la doar 2,39 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 februarie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este o 8.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 și 6 grade cu plus în vestul Transilvaniei. În capitală, zi cu vreme închisă și rece, ninge deja, bate și vântul, iar maxima nu trece astăzi de 0 grade Celsius. Atenție mare cum circulați până la 9 este în vigoare o atenționare cod galben de polei în București și în județele Ilfov, Buzău, Brăila, Iași, Teleorman, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Călărași. Poleiul este prezent până la 10 și în județele Vaslui și Galați. Din cauza poleiului traficul rutier a fost deviat în zorei zilei de pe tronsonul Drașna-Lehliu gara de pe autostrada A2 pe DN3A pe ambele sensuri. Ploaia deportează materialul antiderapant și se pot produce accidente. Am stat de vorbă cu comisarul șef Paul Ulieru de la Centrul Infotrafic. Din cauza poleiului începând cu ora 5.30, traficul rutier a fost deviat de pe tronsonul Drajna Alehliu gară al Autostrăzia 2 pe drumul Național 3-a în ambele sensuri. Ploaia îndepărtează materialul antiderapant și există risc de producere a unor accidente rutiere. La această oră, în județul Cluj, pe DN1, pe Pietra Piatra Craiului, cu Căpușul Mare, traficul se desfășoară în condiții de ceață, în vizibilitatea fiind pe alocuri sub 10 metri. Pe alte drumuri ninge și se circulă în condiții de iarnă. Ninge abundent în județul Vrancea, iar pe partea care a drumurilor naționale există porțiuni cu zăpadă, stratul fiind de 3-5 cm. Se acționează cu utilaje de dezăpezire și de împrăștiere a materialului antiderapant. Pe autostrada A1 bucurești pitește, ninge slab. Pe autostrada A3 București-Ploiești, carosabilul este pe alocuri alunecos, s-a format mâzgă. În județul Brăila se circulă îngreunat din cauza poleiului pe drumul național 2B Brăila-Buzău, dar și pe alte tronsoane ale unor drumuri naționale ANIS I startuțul Giurju, pe DN5 și DN6, dar și în județul Olt pe DN6, de 54 și DN64. Un autocar în care se aflau 18 persoane s-a răsturnat în această dimineață pe DN64 în județul OLT. Accidentul s-a produs la ieșirea din localitatea Osica spre Brâncoveni. Doi dintre pasageri, un bărbat și o femeie, au fost răniți și au fost transportați la spitalul județean din Slatina, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLT. Cinci echipaje medicale au intervenit la locul accidentului. Autocarul venea de la Caracal și mergea către Slatina. Șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a ajuns pe câmp, în condițiile în care drumul este acoperit cu. Polițiștii și de la Brigada Rutiera Capitalei au mai multe recomandări pentru șoferi, dar și pentru pietonii. Aflăm detalii de la Andrei Paleu. Agenții de la rutieră le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile meteo și de trafic. Înainte de a pleca la drum, curățați geamurile și verificați dacă sistemul de climatizare funcționează. Nu blocați în trafic mijloacele de transport în comun. Nu în ultimul rând, interesați-vă care este starea drumurilor pe care urmează să călătoriți. Polițiștii de la Brigada Rutieră au sfator și pentru pietoni, circulați numai pe trotuare și traversați strada prin locuri marcate. Este alertă pe Dunăre, 29 de nave și convoie cu marinar și marfă la bord sunt în pericol de scufundare sau avariere gravă din cauza creșterii cotelor fluviului și a temperaturilor. Navele aflate în pericol sunt captive în gheață de aproape 3 săptămâni și există pericolul ca banchiza de gheață să se rupă și soia la vale cu o viteză imposibil de controlat. Ruperea banchizei ar putea produce pagube uriașe armatorilor care au nave pe Dunăre, dar și pierderi de vieți omenești sau poluare. Continuăm știrile. Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizările președintelui Claus Iohannis și CSM. Pe Ordonanța 13, judecătorii vor stabili dacă a existat un conflict instituțional între Guvern și Parlament, atunci când executivul a adoptat Ordonanța care dezincriminează mai multe fapte penale. Ședința începe la 11, șeful statului a fost invitat la discuții, însă nu a confirmat deocamdată prezența. Raluca Hatmanu. Sesizările se referă în principal la forma în care a fost emisă Ordonanța 13 și nu la prevederile ei punctuale. Atât președintele Iohannis cât și Consiliul Superior al Magistraturii critică faptul că guvernul a legiferat prin delegare în locul Parlamentului, într-o speță în care nu avea dreptul constituțional, motivând o urgență care nu se susține legal. Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu. Am invitat părțile. L-am invitat și președintele României, dar nu în calitate de parte, că nu e parte. parte. E sunt cele pe care vi le-am spus eu. Parlament, Guvern și CCMU. Da. Administrația prezidențială va fi reprezentată de un jurist. Președintele Iohannis nu a confirmat prezența, iar pe programul oficial al șefului statului nu se află și ședința CCR. Cele două sesizări discutate astăzi sunt diferite în natura lor față de cea depusă de avocatul poporului, care a atacat atât forma cât și fondul ordonanței. Sesizarea avocatului va fi discutată mâine. În ceea ce privește configurația Curții Constituționale, PSD de are trei judecători numiți PNL 2, UDMR 1 președintele Iohannis un magistrat, iar fostul președinte Traian Băsescu doi judecători. Așadar, niciun partid sau forță politică nu deține majoritatea voturilor necesare. Urmăriți obiectele orei dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim peste ora. oră. Ioana, mulțumim sfort Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona s-a calificat în finala cupei Spaniei după ce a trecut în penultimul act de Atletico Madrid. Așa pe cam nou a fost 1-1. Luis Suarez a deschis scorul înainte de pauză, iar gameiro a egalat în minutul 83 la scurt timp după ce tot el a ratat un penalti. Barça a rămas în inferioritate numerică din minutul 59 când Serhi Roberto a fost eliminat, dar egalitatea numerică a fost restabilită după doar 10 minute. Carasco a încasat și el al doilea galben. În finalul întâlnirii, Suarez a lovit cu cotul un adversar și a fost și el eliminat. FC Barcelona a câștigat prima manșă cu 2-1. Cealaltă semifinală se va juca diseară între Celta Vigo și Deportivo Alaves în tur 0-0. Rivaldiniu a semnat un contract pe 3 ani și jumătate cu Dinamo. Fiul mare lui Rivaldo a trecut cu bine vizita medicală și poate debuta chiar în următoarea etapă a ligii 1 luni în deplasare la Concordia Chiajna. Vă amintesc, Rivaldiniu are 21 de ani și este atacant. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Ne-am tot luat de primării în general, că iarna e luat prea nepregătite, dar... Noi ne-am luat de primării. Ele s-au luat de banii noștri. E adevărat și asta, dar înțeleg că la sectorul 4, la da. în București, primăria și-a făcut backup chiar la faptul da. că ninje. Sunt oportunități de afacere acum cu zăpada, să știți, foarte bune. De exemplu, afaceri de transport zăpadă. Oportunitatea apare cu răbdare, adică dacă aștept suficient... Zapada ajunge să se transforme singură prin acea proprietate miraculoasă a zăpezii de a se transforma din stare solidă în stare lichidă, în funcție de temperatură. Europa FM. production. Girl, give me sugar and honey No, we don't need any money We love each other cause love is for free Your yeah, love is for free Yeah, love is for free Yeah, love is for free, yeah, is for free. Yeah, I wanna know you like me Girl, give me sugar and honey No, we don't need any money We love each other cause love is for free You're just a child, you're so divine I would do anything to make you mine But them might tease you, they have to try I see you shining, that make me blind Money it's evil, it's miserable Money it's evil, it's But if you're with me, love be the devil We have a shelter, living like rebels Just me and you, girl, loving forever So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy will make you cry, so be mine, so be mine So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy will make you cry, so be mine, so be mine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 Woman sitting in the sun, you're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy won't make you cry. So be mine. So be mine. So what if you're hot? and And I'm not, you see that I'm a funny guy, I won't make you cry, so be my, so be mine Yeah, I wanna know if you like me, girl, give me sugar and honey No, we don't need any money, we love each other cause love is for free And honey, no, we don't need any money. We love each other cause love is for free I wanna know if you like me, girl Give me sugar and honey, no, we don't need anybody. We love each other cause love is for free We love each other cause love is for free Yeah, love is for free, yeah Love is for free Europa FM 8 și 10 minute. Republica Fantastică România la Europa FM. Colegii de la s au mai descoperit ceva. Primăria sectorului 4 din București a atribuit unei firme cu un singur angajat un contract de aproximativ 2,6 milioane de lei noi pentru strângerea și transportul zăpezii timp de o lună. Atribuirea contractului s-a făcut prin negociere fără anunț de participare, a scris Hot News. Primăria sectorului 4 a dat imediat un comunicat și a, a precizat că nu este vorba de contract cu negociere fără anunț de participare, așa cum a zis Hot News, ci de contract cu negociere fără publicare, Înțelegeți diferența că eu nu prea înțeleg. Deci, ne concentrăm mai greu. Hot news a zis, ați dat, a dat, ați, făcut -o ați dat, -o, ați făcut o negociere fără anunț de participare. Primăria a zis, ah, nu, era de fapt fără publicare. <laughs> deci care... Ne dați, ne prinde mai greu. <laughs> mă, scuzați, era cu cerneale simpatică sau da, ce? Da, adică, da, da, da, da, da. Adică s-a da. făcut anunțul, dar nu s-a publicat. <laughs> Deci S-a făcut anunțul unde trebuia, mă ce nu înțelegeți. Auzi? Bine. Deci, A. e un contract pentru strângerea și transportul zăpezii pentru da. o firmă care are un singur angajat. Da. Pe păi, cum ar putea să facă el asta altfel decât să se roage să nu ningă? <laughs> Îndiviază maniera Asta se spune? Deci, acolo, în sectorul 4, există un contract de dezăpezire cu Rebo, care are o grămadă de mașini. Deci, există unul? Da, scu, sigur. Că A, okay. Da, Contractul cu Rebo, o grămadă de mașini, operatorul de salubrizare trebuie să ridice și zăpada și trans să transporte zăpada în locuri presta. Stabilite. Corect. Ce da. faci când ai un contract cu o firmă atât de mare precum Rebu? Pentru cei care nu locuiesc în, în București, Rebu este o firmă uriașă, are, nu știu, Cred o că mulțime are și de... la nivel național. Da, nu știu dacă au și la nivel național, dar cel puțin în București sunt uriași. Cred că sunt moștenitorii vechii întreprinderi de salubritate București, ISB, pe vremuri, așa, în fine. E, ce faci când te gândești, băi, Poate ninje foarte mult și ne mai trebuie cineva. Cauți o firmă care să te ajute, o găsești pe una care nu are mașini, are un singur angajat și eventual închiriază. De unde închiriază? Adică cine are mașini de-astea de transport zăpadă și ridicat zăpadă așa la nesfârșit, dacă Rebu nu mai are? Înțelegeți? De ce oare n-ar putea să închirieze Rebu care ai deja contract? Nu se știe. Um, dar bo. poate firma aia chiar se pricepe, adică au ceva experiență, chiar dacă. Au experiență, da? Au mai făcut niște. Poate au mai făcut, poate adiționat. nu știu, ce domeniu de activitate au. Arhitectură. Arhitectura. Deci firma are ca obiect principal de activitate de arhitectură. Un singur angajat nu merge bine, au pierderi de 126.822 de lei în 2015. Deci datele pe 2016 încă n-au fost depuse, mai urmează. Adică asta e perioada în care se depune bilanțul. Deci a mers prost cu un singur angajat, da. poate pentru că au făcut arhitectură. Acum dacă prind un, dacă prind un contract bun cu da. o primărie, să zicem, poate că trec și ei pe profit. N-ai Dacă și-au luat un tun, sau au dat un tun. Da. De ce? Cum justifică primăria alegerea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare? a invocat, citez, o situație de urgență extremă, survenită în urmă unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractată, conformitate cu condițiile stricte stabilite în directivă. Adică, respectiv, ninsori. Ninsorile astea au fost o situație de urgență extremă. Iar evenimentele, adică ninsoarea, nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă. Deci primăria n-a putut să prevadă faptul că în ianuarie... O să ningă. Păi, o să ningă! <laughs> Cum naiba? Da, Există o aplicație gratis, dacă accesi și publicitate pentru primăria sectorului 4, facem acest anunț, îi spune Weather. Numai una, da. Sunt, da. cred că sunt. Nu, da, aplicații. eu pasta o recomand. Uh -huh. că e, dacă e cu un credințare directă, da. să o cumpere pasta, fie gratis cu publicitate, fie să dea, cred că e 1,99 euro. Da. Să știi că deci, e adevărat, da. sectorul 4 nu e 5, dar și Google îți oferă date despre vreme în momentul acesta da. absolut tot. Pentru fiecare metru cub de zăpadă ridicat și transportat, primăria sectorului 4 va plăti circa 45 de lei. Păi, este tarifele pentru protestanți din Piața Victoriei, da. Asta ca să înțelegem, să înțelegem cum se topesc banii <laughs> Da. <laughs> um, ce să mai... Contă? Sunt niște condiții în care are loc acest contract. Mi-a plăcut asta, că uh, acest contract semnat cu sece, nu știu ce, până la simi, limita sumei de 2,6 miliarde de lei, este în derulare, dar, zice primăria, la ora actuală nu s-a plătit niciun leu din aceste facturi. Pentru că lucrările, facturile... Deci firma a facturat până acum 1,3 milioane de lei. Adică firma a zis, a facturat deja. Dar primăria încă nu a, verific, nu a plătit facturile pentru că, ce să vezi, urmează să verifice și să recepționeze lucrările. Ce să recepționeze? Zăpada? Da, zăpada. <laughs> <laughs> Înțelegeți cum se face asta pe cuvântul? Adică dacă mai așteaptă un pic, se topește zăpada, nu mai au ce verifica și recepționa. Deci facem un contract. Cum să? Asta e un fel de uh, cu panseluțe, dar iarna. Adică vara, afacerea cu panseluțe este, șeful, am facturat 50.000 de panseluțe. Da, da, da, da, da, Bine, da, da, vin da. să verific peste 3 luni. Peste 3 luni panseluțele nu mai există. S-au uscat, că ele au durată de viață cât au ele săracele acolo, nu știu, cât stă floarea. 2 săptămâni, 3 săptămâni. Nu pot să nume, cum să nume 50.000 de panseluțe după 3 luni? Am plan... Asta e, mergi pe încredere. Așa și cu zăpada. Deci oamenii au facturat 1,3 milioane de lei. Eu nu spun că nu au făcut asta, poate chiar au transportat Câți metri cubi împărțim la 45 de lei și vedem cât rezultă. Poate chiar au transportat niște zeci de mii de metri cub de zăpadă undeva din sectorul 4. Locuitorii din sectorul 4 sunt convins că au remarcat că nu mai e deloc zăpadă la ei în sector. Dar primăria n-a plătit pentru că nu a verificat și nu a recepționat lucrarea. Nu știu cum, adică nu-mi dau seama, se duce inspectorul unde se duce el? Se duce pe terenul unde și numără mormanilii de zăpadă. Hai, câte mormane? 15.000 de mormane de zăpadă ar trebui să fie... bine. Auzi, pe inspector, cred că îl cheamă Olaf? Olaf. De de gheață? Da. Poate așa se explică. Bun, frozen. E, e singurul care da. ar putea să verifice treaba asta. Și încă ceva, primăria sectorului 4 ne liniștește. Prețul pe metrul cop de zăpadă este de doar 45 de lei, adică de 5 ori mai mic decât la Viena. Păi... Crabă de invidie în Viena Ai văzut, mă, românii, mă, Să ne mutăm la București, să ne mutăm în... Deci toți vienezii acum Ce șembrun, nene, sectorul 4 Ce e, mă, în sectorul 4? Ce, ce e în sectorul ce 4? Ce Piața Berceni Da, mă, zic că vienezii au și Ai palmierii mici la E Pia Piața Berceni, frate <laughs> Jos șembrunul, trăiască piața Berceni și pasajul Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM. Avem ceva probleme pe autostrada A2, se știți că a fost închis și tronsonul Fondulea-Lecliu-Gara, însă numai pe sensul de mers București-Constanța, așa cum anunță centrul Infotrafic. Măsura a fost luată din cauza poleiului. Autovehiculele vor circula de viat pe DN3. Vă reamintim că din această dimineață traficul rutier a fost deviat de pe tronsonul Drăjna-Lecliu-Gara al autostrăzii A2 pe DN3A în ambele sensuri. Plaia îndepărtează materialul antiderapant și există risc de producerea unor accidente rutiere. Și avem bătălia sexelor, o avem 8 și 19 minute Din momentul ăsta aveți 10 minute la dispoziție Pentru a vă înscrie în bătălia sexelor Avem de dat o tabletă și în această dimineață Dacă răspundeți la cât mai multe întrebări Fata în față, un băiat șofat. Răspund în bătălia sexelor 1769 este numărul de SMS cu tarif normal unde vă invităm să scrieți textul de deșertare, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și să îl trimiteți către noi. Da, 1769, un mesaj, mai multe, câte vreți voi, important e să trimiteți mesajul. Mult succes. Go home, go home,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 Gata, am rezolvat, tot e pregătit pentru mâine. Da, ce mă bucur, nu fii emoționată. Prezentarea o știi? O să te descurci minunat. Nu asta e problema. Am blocat de bine la mai și de câteva zile și eu pățesc la fel de la stres și emoții. Mi-a recomandat farmacistul Dufa Fruit. acum sunt ca un fulg. Dufalac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului, pentru ca tu să ții pasul cu ritmul vieții tale. Acționează delicat, iar aroma de prune te va surprinde plăcut. Dufa fruit poți uita de constipație. Acesta este un medicament citit cu atenție prospectul.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 Ai vânătai și te doare? Ai nevoie de Ale Gel. Ale Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale Gel pentru picioare sănătoase. Ale Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În dragoste și la Flanco câștigați împreună. Produsele Roenta din ofertă au acum reduceri de până la 45%. Peria rotativă Roenta Braș activ cu rotire automată pentru uscare și coafare simultane este doar 148 de lei. Flanco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 Ce mai bună muzică? Putea, -a se va... Europa e femur. mai bună muzică? <fix> I know you're I'm running and I'm just enough enough, oh, I got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 The Great is Sia și Kendrick Lamar la Europa FM. Vă spunem din nou bună dimineața 8 și 29. Turul României la Europa FM. La Brașov mergem. E frumos la Brașov. Da, da, uite, guvernul nu pare să iubească brașovenii. E frumos la Brașov, mai ales când ajungi, dacă ajungi. Da. După ce autostrada Comandic Brașov a fost exclusă de pe lista de priorității a actualului guvern, Parlamentul a respins toate amendamentele aduse bugetului din acest an pentru finalizarea aeroportului de la Gimbav. În aceste condiții, niciuna dintre investiții n șanse să fie finalizată prea curând și când zic prea curând, zic cum prea curând ăsta... Te refer la ani, adică... Da, mă refer la prea curândul din investițiile românești în autostrăzi, Adică ani și ani și ani, în sensul ăsta probabil că Brașovul și drumul Taberei ar putea deveni localități <laughs> înfrățite să da. comunice prin telegraf. Pentru, a, pentru asta va trebui să existe și un proiect de metrou care se lege Bucureștiul de Brașov. Cristina Nica, bună, bună dimineața. dimineața! Cristina bună dimineața. De, de curiozitate, din ce partid face parte primarul acolo la Brașov? Nu mai face parte, a candidat ultima oară ca independent. Rest are o istorie lungă de a fi membru și chiar în conducerea PDL a. și a participat la unificarea celor două partide atunci când ea s-a făcut PDL cu PNL. bine, bine. bine. Bine, acesta nu este un proiect... Proiectul aeroportului nu e un proiect care să nu fi fost susținut de vreun partid. Toată lumea și-a arătat susținerea pentru construcția aeroportului, dar când a venit vorba de alocarea banilor, au apărut problemele. Din 90 se discută de aeroport la Brașov. Atunci au fost primele discuții. Iată că au trecut zeci de ani și suntem în continuare la faza de discuții. a și construit ceva. Există un gard... Mai există și uh, o pistă nefinalizată care se deteriorează în timp ce vorbim. Uh -huh. uh, ca să ne întoarcem la propunerile care au avut loc în aceste zile în comisiile de buget finanțe, trei deputați au venit cu ideea de a se aloca 9 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de la această cale de rulare dar toate amendamentele care au fost depute de aceștia au fost refuzate, practic, de parlamentari. S-a discutat, s-a spus că este inoportună această alocare, că nu aici ar trebui să se aloce banii. Um, cei care au propus amendamentele spun că le vor duce în dezbatere și în Camera Deputaților, însă sunt slabe șanse să se aloce în viitorul, împrea curândul românesc acești bani necesari continuării lucrărilor. Situația este similară și. În ceea ce privește autostrada, așa cum ați spus și voi, la Comarnic Brașov se discută, nu se lucrează, da. pentru Comarnic Brașov se discută de peste 10 ani de zile. E o mare durere, nu numai a brașovenilor, ci a tuturor turiștilor care doresc să ajungă în weekend-uri sau în vacanțe din București, în principiu, sau uh, dinspre București, către munte, către Brașov, sunt... Uh, e un singur fir care leagă București de Brașov, se numește DN1 și el devine de multe ori uh, supraaglomerat pentru că vorbim, practic, uh, de o singură bandă pe sens, blocajele de pe DN1 sunt ar fi cunoscute. Nici această autostradă nu este o prioritate a guvernului Grindeanu, deși în trecut se discutase că atunci când se vor aloca primii bani pentru investiții la capitolul autostrăzi, comarnic Brașov, acest tronson mult discutat, mult dezbătut, foarte greu de construit, va fi luat în calcul cu prioritate. Dar nu se întâmplă. Um, mulțumim, Cristina. Mulțumim, Cristina. Ce mai? Da. Băi, <coughs> greu să ajungi la Brașov. Noi pe Teddy, știi că Teddy în weekend, face la Păiana, da. din Păiana Brașov, l-am trimis de astăvară, după live pe plajă, să ajungă la Brașov și să poată face <laughs> da. emisie. 8 și 33, avem bătălia sexelor imediat! Muzica de intro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 You never faking mine Whoa, whoa, whoa I'm ready, no lady, rock my life I'm ready now to have a final ride You and I have been going now There will be no slowing down yeah. Can you make me Tonight shows I'm working on that one be no stopping And I get you knocking on heaven's door And I say I want you to pray. My boy, all right Can you make me scream again tonight? I'll fulfill your dreams My boy, all right pop și 37 de minute Bătălia sexelor Avem o tabletă în această dimineață Poate pentru Alina din Iași Bună dimineața! Bună dimineața! Bună Alina! Sau pentru Mihai din Sebeș Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Aole, ce entuziasm! Cum e vremea? Alina, cum e vremea la tine? Uh, rece, Am Mai ninge? În momentan nu Aha, în București a început să ningă rău Mihai, la tine cum e vremea? Echeată... Uh, dar e acceptabil, nu e Bun, e o ceață acceptabilă. Bine, hai că sunteți da. entuziaști. Deci, Alina și Mihai avem tabletă și niște întrebări. Cine vrea să înceapă? încep eu. Încep tu, Mihai, fii atent la mine. Centaurul este o ființă mitologică, jumătate om, jumătate. Cal. Bravo, Bravo, Mihai. <laughs> Alina, cum se numește creatura mitologică ce are corp de om și cap de taur? Nu știu cap. Mihai, cum îl cheamă pe scriitorul român Care a scris romanul Toate pânzele sus Teodorescu Poate pânzele sus Radu Tudoran îl cheamă Radu Tudoran A, e da, de la Teodorescu la Tudoran E simplu Alina Cum îl cheamă pe scriitorul francez Care a scris romanul Moș Gorio Hai că știi. Hai, Alina, hai că știi. Nu știi. Ah. Bonore de Balzac. Eu... Avem doar un răspuns corect. Eu... Deocamdată, da, domnul... Mihai, dacă răspunzi... Domnul, domnul Mihai, fii atent, te la mine. În ce an a descoperit Cristofor Columb America? Um, da. Cristofor Columb America. Ce știam? 1450. 9492 A, ce aproape ai fost Alina, da. ultima șansă pentru tine Trebuie să răspunzi corect Dacă răspunzi galezi. corect, te galezi și mergi mai departe Dacă nu a câștigat Mihai Deci Alina, întrebarea pentru tine În ce an s-a petrecut prima aselenizare Prin misiunea americană Apollo 11 Hai Alina Hai Alina Hai Alina O greșit nu 80, Alina. 60 9 of, Alina, Aaaa. îți mulțumim mult pentru participare noroc cu centauru <laughs> Centauru Ți-a adus tableta în dinți Bravo da. Da. Mulțumim Aaaa. tare mult, Alina Mulțumesc Cu plăcere, Alinuța Aaaa. Te mulțumim. nu nimic, data viitoare să fie mai bine Mulțumim, papa. Pa. Nu mai bine, la revedere, Mihai, felicitări, ai luat o tabletă În dimineața asta 1969 da. ăla era. Aha, aha, Voltaj de la capăt ascultăm Bună dimineața, 8.40 Dublu sau nimic, în câteva zeci de minute Începând scrierile Europa FM Cea mai bună muzică Cântec de-ar fi viața mea Vesel, trist, tot l-aș cânta Nu aș rata nici o nouă Râu ar fi la în nota, Pân' la mare laș urma Nu m-aș opri niciodată Știi că Viața n-are buton de rewind Să poți să întorci, Ce-ai pierdut Să-o iau de la capăt inima mai ca un cocor Spre țări calde pleacă-n zbor Atunci când e suflet Iar. Na. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știți, Aș zbura chiar și o noapte întreagă, spre zori care ai fi tu. Să de la S pot Să poți de la capă. Să poți să de la capă. O luăm de la capăt, 8 și 43 de minute în sensul că pleci mai devreme, te duci, dai zăpada jos de pe mașină și așa mai da, departe. O luăm de la capăt cu problemele în trafic în București, nu vine să cred totuși. Este un cod galben de polei în sudul României, se circulă nașpa, a început să uh, ningă. Să ningă bine. Da. S-a închis o parte din autostrada a 2, am dat știrea asta. Am vrea să uh, stăm un pic de vorbă și să ne informăm unii pe ceilalți prin intermediul Europa FM. Sunați-ne și spuneți-ne cum se merge acum în partea de sud a României și în București 0372 069599. Mi-a atras atenția un status al fostului consilier prezidențial Bogdan Oprea, care zice. Zice așa, e bucureștean și spune așa, o zi obișnuită de iarnă în regatul lui Roș împărat din și haos, am străbătut orașul, adică Bucureștiul, de la un capăt la altul, Vitan-Otopen, prin Unirii și Aviatorilor. Am văzut un singur utilaj de dezăpezire, unul singur, la universitate. Cred că de sunt, sunt vreo 25 de kilometri între Vitan și Otopen. În condițiile în care, la nivelul întregii capitale, avem contracte de dezpezire de aproximativ 50 de milioane de euro anual, Cifrele totale nu sunt disponibile, deși vorbim despre bani publici. Taximetriștii sunt un fel de stat în stat, nu vin la comandă, au tarife speciale dacă le iei de pe stradă și nu au roviniete. Am urcat într tronul care, potrivit autorizației pe bord, era înregistrat în Popejile Ordeni, județul Ilfov, deși la am luat în București și mi-a zis că dacă vreau să ajung în otopen, 3 să-i cumpăr rovinietă. Pe trotuarele de pe Bulevardul Unirii, unde primarul sectorului 3, Robert Negoiți, a montat un pavaj pe care a și vara, azi dimineață pur și simplu nu se putea călca. Sunt încălțat cu băcanși de intervenție și alunecam la fiecare pas. Păi hai da. să vedem dacă e așa. Spor la plata taxelor, zice acest domn. Și... Da. Jale, în drumul taberei îmi trimite cineva un mesaj chiar acum. Sună la 0372 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Hai să vorbim cu Sorin. Sorin. Pentru început. Bună dimineața! Bună. Până dimineața! Salut! Unde ești? Sunt pe autostrada București-Pitești și circul cu 60 de km la oră. De ce? Niciun utilaj, absolut nimic. Am din, de la Ferdinand, din București, din zona Iancului. Niciun utilaj în oraș, se circulă în ultimul hal, iar seară vă spun, am fost la proteste și am fost cu chile de rigoare ori pilat de un slogan, dar care se pare destul de adevărat, bărbați în toată firea. Bine, îți mulțumim tare mult, Sorin, pentru uh, mesaj. Da. Hai să vedem ce spune George. Bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bună dimineața. și măi, dați-mi voie, vă rog frumos, să răz la ce a spus meu. Eu da, da dar nu-i frumos, frumos să nu facem aia, asta. Frumos. Adică nu asta. nu, nu de asta, secundă, Nu mă o secundă, nu mă o secundă. M-a luat prin surprindere. nu Am o Hai <laughs> să nu insultăm. Adică... Da, spuneți, unde da. vă aflați? Pe A2, la kilometru 124, merg spre București. Da. Te circulă foarte bine. Ninge? 30 la oră, viteză regulamentară, nu ninge, sunt plus 2 grade. Ok. arată În... la mașină. Deci, kilometrul 124, asta înseamnă că, că nu-mi dau seama, înainte de Drajna sau pe unde? Lechliu, uh, pe unde steți? Înainte, înainte. Ok, pentru că este o deviere acolo de circulație pe care ne-a anunțat. Da, către DN3, pe care ne-a anunțat-o poliția. Mulțumim frumos. Marian, bună dimineața! Bună! Salut! Salut, da. Eu nu știu despre de de unde spuneți. Domnule! Nu da, te auzim, îmi pare rău, se pierde semnalul. S-a semnalul. Pierdut, pierdut semnalul. Stăm de vorbă cu Ioan, în direct la 0372069599. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața, vă Bună. salut! Vreau să vă spun în legătură de trafic, vin de la Sibiu. Da? Până spre pitești n-am văzut un utilaj de dezăpezire. Da, ninge? Sau... Da, sigur s-a pus din soarea, cer cerne mărunt. Ok posibil să înghețe. Mulțumesc. Altcine v-am trimis un mesaj. Niciun utilaj, drumul taberei Cotroceni, Gara de Nord. Cineva care a stat în trafic, cred că cel puțin jumătate de oră pentru segmentul ăsta. Nici n-ai să vezi vreun utilaj la Cotroceni zilele astea. Ce mesaje mai vin? Da. Viorica, bună dimineața! Bună dimineața, băieți. Sunt o navetistă pe A1 zilnic. Vin către București. Da. Am văzut trei utilaje, pe sensul către Pitești s-apropia undeva de kilometru 30, uh -huh. dar pe sensul spre București nu e niciun utilaj și nici nu a fost băgat vreun okay. utilaj. Mulțumim, Mulțumim mamă, care mă, suntem, parcă facem observație de animale pe cale de dispariție. Da, da, da, Am văzut da, eu da. unul la un moment dat, pe la kilometru 36, da. era bine camuflat. Da. Okay. Florin, bună dimineața! Bună dimineața și vouă, băieți! Bună! Sunt un pdn1 da. mă îndrept de la capitală către ploiești, am văzut un singur utilaj de dezătăzire la Cordenca Ok. de această București. în schimb către ploiești am văzut numai da, am înțeles, se circulă tare greu pe și 13 septembrie în București, am văzut utilaje pe și pe trafic greu Te zice cineva, e bravo Catalin, bună dimineața ofensiva. Cat Catalin, ești cu noi Bună dimineața Bună, bună, dimineața. bună. Bună zi! Ar un... circula. Unde? unde... ardea se circulă? Cine ardea circulă? Aha. Un tur de la Cluj. E ok, se circulă cum? Ca îmi imaginez că se circulă dacă nu... Pe, pe ceață, pe ceață, o vizibilitate răsă subțință, ajută mea, de 320, 320 maxim. Fiți atenți că înțeleg. tare e ceață în zona Cluj. Da, nu sunt utilaje pentru ceață asta, vreau să spun că... Da, Vasile, bună dimineața! Bună, Vasile! Bună, bună dimineața! De la Prăila la Buzău am făcut 3 ore dimineață, echipă utilaje de dezăpezire, dar niciunul o vedea cu E mult puțin trei ore că nu-mi dau păi seama. sunt uh, 95 de kilometri între la și Buzău. Drum Aha. de oră și un sfert. Da. Mergeți A, prudent, păi. ce să zic. Ce să zic. condiții de iarnă. O zi bună. O zi bună. Numai bine, Vasile. Ciprian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Uh, plec acum. Am plecat acum de la București spre Giurgiu, da. pe drumul expres. Da circulă în condiții de iarnă. Sunt okay. ceva echipaje, nu pot spune că nu, dar se merge încet. Încă nu e foarte, foarte nasol, dar se merge foarte încet. Ok, aveți grijă cum conduceți, da. Cristi e cu noi, bună dimineața. Bună Cristi. Bună dimineața. Pe de la Domnești, la la un singur utilaj la Lucuil, de de-a zăpada. Uh -huh. Rez nimic. Am înțeles. Mulțumim, Mulțumim tare mult. Uh, Cornel e cu noi, bună dimineața, Salut Cornel. Cornel. Bună dimineața. De se pare că suntem ca de obicei pe invers, Așa? În București, cel puțin, da. deci am făcut 45 de minte de încă n-am ajuns în uh, progresul lui, deci la fosta circă financiară, da. așa, uh, avem un, am văzut un utilaj cu lama pentru polei, deci lama pentru polei. E, ce uh, să facă să fii dat jos acum? Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin, stai puțin, stai da. puțin. Era a? cu lama pe asfalt? Da. Da, pe asfalt da, pentru mă rog. pentru pe și pentru ploaie. Eu voiam să-l scuz, adică ce, nu putea să demonteze acum lama. Da. Mulțumim tare mult Cornel. Marian, ești cu noi, bună dimineața. Salut Marian. Uh, salut băieți. Deci am plecat pe la 7 dimineața de pe șoseaua Olteniței de București, pe autostradă. Da, da din București spre doi. Da. E cod roșu de poli, nu e cod galben. Uh -huh. Nu știu ce spun autoritățile, sunt cu mașina pe șosea, acum am ieșit de la Lechliu că e închis autostrada. Da. Nu știu cine a spus mai devreme că a ajuns la Drajna, că nu avea cum de să-i Venea, Constan... Venea Constanța. Probabil, e închis autostrada de la Fundulea, nu de la Lechliu. E o mașină de poliție în stradă, însă nu este absolut nimeni să dezăpezească nimic. Am okay. ieșit de la Lechliu spre Valea Argovei, este... Este poli pur și simplu. Dacă stai pe loc drumul are o înclinație. Acum, efectiv, mă împinge vântul. Nu, A, pot ta, nu, nu stă mașina. Unde loc. e asta? Mai spune o dată? În ce zonă și pe ce... Pe pe ce la Lehliu, ieșirea de autostradă spre Lehliu, spre Călăraș, Lech, Vale, Argovei. Am Bun. Bun. Uh, hai să vorbim și cu Cătălin. Să mare Cătălin, bună dimineața! Bună salut. Vin de la Plăiești pe DN1. Da. Sunt vreo patru utilaje care merg spre Plăiești. Se Treabă. circulă destul de bine. Vreo două care vin spre București. Condiții okay. da, merge. Mulțumim frumos. Sunt București Bine. complicat, sunt... Asta e ce zi faci. Orașul e plin de mașini, e supra... supra aglomerat de mașini, suprapopulat. O să fie greu zilele astea din nou. Da, un tur de forță, așa, prin București și prin orașele țării, acolo unde ne ascultă cei care ne-au sunat. Ascultătorii Europa FM, 8 și 52 de minute, avem radio voting astăzi. O să vă trezim ceva amintiri cu o piesă care a fost reeditată, rearanjată, reorchestrată, reinterpretată de Mirela Păslaru. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Radio Spataru? Voting așadar, după știrile Europa FM de la ora 9 și tot atunci pregătiți-vă, când vă spunem noi, dăm startul așadar în câteva minute pentru înscrieri la dublu sau nimic, avem și astăzi 800 de euro. Să reiau întrebările. Din, între, cum și ce. Asta cu între e nou. Luca, mulțumesc. Bine, știri imediat la Europa FM. Disteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hătean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Remington din ofertă au acum reduceri de până la 50%. Aparatul de îndreptat părul Remington cu înveliș ceramic este doar 64,99 lei. Flanco.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 Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai televizor Panasonic LED Smart High Definition, diagonala 81 de cm, web browser, slot CI Plus și 5 ani garanție la numai 1199,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award.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 dar tocmai azi, când avei testul ăla la fizică... Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum mă simt așa, fără vlagă. Ce să fac? Încearcă Parasinus! De Oricât de sufărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta! Cu triplu Impact, Parasinus este gata de atac! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul! Vrei să cumperi mai mult și să plătești mai puțin? La Metro ai prețuri de nerefuzat lună de lună! Între 1 și 10 februarie ai unt de masă, 200 de grame, 65% grăsime la doar 5 lei și 44 de bani pe bucată, pentru minim 48 de bucăți și pate buceci, 120 de grame la doar 1 leu și 54 de bani pe bucată, pentru minim 36 de bucăți. Metro susține micii afaceri! Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 La Emag este săptămâna electrocasnicelor, Prinde reducerile băgate în priză de până la 40% la electrocasnicele Bosch. Treaba în bucătărie devine o joacă de copil. Comanda cum de pe Emag robot de bucătărie Bosch, putere 800 de W peste 30 de funcții și blender cu capacitate de 1 litru la doar 299 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. Emag. Suntem europeni, suntem cetățenii planetei, dar suntem și români. de eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cum ne place în nou. Vrei să faci o surpriză delicioasă celor dragi? Atunci vino la Penny Market. Ai Boni Smântână, 900 de grame la doar 5,29 lei. Și Shoghettan, ciocolată diverse sortimente, 100 de grame la doar 2,39 lei. Oferta valabilă în perioada 8-14 februarie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place. Mai știi când am urcat semnul de firmă? Da, venise frigul la Freeza aia, business și comisionul era zero. Da, mă. Dar luna aia cu primul profit, pf. am dat telefon la toată lumea să zic. Era primăvară și comisionul era tot zero. Și când am ajuns atunci cu marfa fix în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 Vino la practică. Are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Canapea Irem 3 locuri extensibilă, prevăzută cu ladă de depozitare la doar 149 lei. Practica la casă, la casă. A fost odată Ana, care suferea de amețeli.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 Ioana Brustur-Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri cod galben de bolei până la 10 în județele Vaslui și Galați, iar un cod galben de vânt puternic este în vigoare până la 11 în județul Tulcea. La Rafală va depăși 55-65 de km pe oră. Astăzi vremea va fi mohorâtă și va continua să se răcească în majoritatea zonelor, devenind rece în estul țării. Maximele vor fi cuprinse între minus 7 grade în nordul Moldovei și 6 grade cu plus în vestul Transilvaniei. În capitală zicur vreme închis și rece, ninge, bate și vântul, iar maxima nu trece de 0 grade Celsius. La o lună de la instalarea la Palatul Victoria, cabinetul Grindeanu se confruntă astăzi cu prima moțiune de cenzură. Senatorii și deputații se reunesc în ședință de la 12. Moțiunea a fost inițiată de PNL și USR după ce guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență care modifică legile penale. Raluca Hatmanu. Dezbaterea moțiunii de cenzură va începe la ora 12 în plenul reunit, unde premierul Sorin Grindano va susține și un discurs. E un moment important. Asta e și rostul din ce am înțeles, deși substanța moțiunii până la urmă ordonanța în sine a fost retrasă. Votul va avea loc după aproximativ două ore de dezbateri. Moțiunea a fost inițiată de liberali. Li s-au alăturat parlamentarii Uniunii Salvați România. PMP a anunțat că va vota moțiunea în vreme ce a spus că se va abține de la vot. Textul critică dur coaliția PSD-ALDE, pe care PNL și USR o acuză de legalizarea furtului prin adoptarea ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale și a proiectului de lege privind grațierea. Prim vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu. Deschideți larg ochii pentru a vedea că nu guvernați doar o Românie minoritară a celor corupți. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, este nevoie de 233 de voturi pentru PNL, USR și PMP au împreună 168 de voturi. Președintele Senatului este așteptat dimineața la Instanța Supremă, unde are termen în dosarul retrocedărilor în care este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului. Călind Popescutăricianu spune ieri că merge la proces, cu toate că are ședința de plen comun unde se dezbate și se votează moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu. A opta seară consecutivă de proteste a adunat 5.000 de bucureșteni la piața Victoriei. Manifestanții au cântat aseară imnul golanilor, s-a cerut demisia cabinetului Grindeanu și au fost aprinse lanternele telefonelor mobile. Protestatarii au fluierat și huiduit, cerând un guvern fără penalii. Este inadmisibil ce se întâmplă în continuare. Care sunt noastră? noastre? Demisia guvernului actual și alegerea unui guvern, tot PSD și ALDE, ca o majoritate, dar cu oameni fără dosare penale. Sunt suficiente abrogarea acelei ordonanțe de urgență controversate și posibila demitere a Ministrului Justiției? Nu, doar atât nu. Pentru că mai sunt și alte ordonanțe. Salut de la Europa FM, vă deranjez. De ce ai ieșit în stradă în seara asta? Păi, în primul rând, pentru că nu sunt de acord cu faptul că dragnea a dat ordonanța de urgență numărul 13 și așteptăm să-și dea demisia, pentru că așa este normal în momentul în care dai o asemenea ordonanță. Deșeresc demisia liderului PSD? Demisia lui, precum și a guvernului Grindeanu, desigur. Nu sunt de ajuns abrogarea acelei ordonanțe de urgență și posibil la demiterea a Ministrului Justiției? Cel puțin din punctul meu de vedere nu. Probabil că o să mai ieșim până când o să-și dea demisia. 2000 de sibieni solidar cu președintele Klaus sau au mărșăluit prin centrul orașului, traseul a fost curtat din cauza ploii și a frigului. La Cluj-Napoca peste 5000 de oameni au cerut aseară demisia actualei guvernări. A opta zi de protest la Brașova a adus în Piața Sfatului 500 de persoane. Câteva sute de ploieșteni au ieșit din case pentru a scanda împotriva PSD. Frigul și avertizarea de ninsoare nu i au speriat pe cei 400 de ieșeni prezența seară în Piața Unirii, pe o ceasă densă în fața clădirii prefecturii. Aproape 200 de constanțeni au cerut demisia guvernului, iar în Brăila și gal au demonstrat câte 100 de persoane. Protestul de seară din Bistrița, la care au participat aproape 100 de persoane, a fost unul la adresa penalilor din toate partidele. În capitală, pe de altă parte, a fost a treia seară de proteste la Palatul Cotroceni. Au fost acolo susținătorii Guvernului. Aproape 2000 de persoane s-au reunit în fața intrării principale la Palatul Cotroceni. Legea conversiei creditelor în francelvețieni la cursul istoric este neconstituțională. Conversia la cursul de la data încheierii contractului nu respectă convențiile europene, a explicat ieri președintele CCR Valer Dorneanu. Legea urmează să revină acum în Parlament și să fie modificată. Între timp, ce pot face cei care au luat credite în francelvețieni în urmă cu mai mulți ani și acum nu le mai pot plăti? Acțiuni în instanță este recomandarea deputatului PNL Daniel Zamfir autorul proiectului de lege. În baza principiului impreviziunii care a fost definit foarte exact de Curtea Constituțională, pot solicita în momentul acesta băncilor să le reechilibreze contractul și atenție, reechilibrarea trebuie să fie una efectivă, raportată la condițiile economice de astăzi. În situația în care băncile nu sunt de acord cu situația reechilibrării, evident că un judecător o va face. Vestea bună e că judecătorul are un reper în momentul acesta, este gradul de îndatorare pe care Banca Națională l-a stabilit. Acel grad de este de 30 din venituri. O decizie corectă, așa caracterizează guvernatorul băncii naționale, hotărârea CCR, Mugurii Sărescu le recomandă celor care au credite să se adreseze băncilor și să ajungă la o înțelegere. În altă ordine de idei, guvernatorul BNR a comentat și bugetul statului pe 2017 aprobat ieri de parlament, este unul optimist, spune Muguri Sărescu. Bugetul, aș spune să folosesc un alt epitet, este mai degrabă optimist, având în vedere maniera în care s-au efectuat cheltuielile în anii precedenți. Păi, instabilitatea și tensiunile politice nu au cum să ajute în bine stabilitatea monetară și financiară. Legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale pe 2017 au trecut ieri de votul Parlamentului. Dezbaterile și votul s-au desfășurat în procedură de urgență. Au votat pentru aleșii puterii, în timp ce PNL, USR și PMP s-au opus. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport! Luca Bastia!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 a campionatului Belgiei, el a jucat în 27 de meciuri pentru echipa din Bruxelles, a marcat 7 goluri și a oferit 4 pase decisive. Ciprian Darușanu a încasat 4 goluri, iar Fiorentina a fost învinsă cu 4 0 de Ase Roma în ultimul meci din etapa a 23 -a, a campionatului Italiei. Ianis Hagi a rămas pe banca de rezerve a AS Aseroma se menține astfel pe locul al doilea la 4 puncte în urma liderului Juventus Torino. Luca Bastia și știrile din sport avem Radio Voting chiar acum. spre preferința cu tine. Nouă minute 0372069599. Aici vă invităm să sunați și să votați pentru sau împotriva piesei de astăzi. Ami și WhatsApp. Ei sunt uh, cei pe care îi, îi, îi scoatem în față. Astăzi piesa se numește Un actor și spuneam că o să recunoașteți refrenul foarte ușor. Un actor grăbit? De acolo vine. Ușor, ușor, da. Da, da. Nu știi piesa, nu? Hai da asta nu. Hai, la altul știu. Da, Un actor grăbit, Laura Stoica, mult, multă vreme a trecut de atunci. O piesă care cred că... ca Laura. m ne-a plăcut atât de mult. Da. Cred că am ascultat-o, de nebunito uh -huh. pe toate părțile. Hai să ascultăm Ami și WhatsApp. Un actor și să ne spuneți după aia dacă vă place sau nu piesa asta, reinterpretarea, readaptarea și așa mai departe. Ami, WhatsApp la Europa FM la Radio Voting, vă așteptăm la 0372069599. Te de mult de minții spus mai frumoasă replică din viața mea Că te-am plăcut și te-am plăcut cu inima Am vrut să te fac ca mea, dar a început drama Nu mai plânge, dar și nu mai suna pe mama ta Un actor grăbit niciodată nu va sta M Am vrut să spun că ești frumoasă și acum voi pleca Despărțirea doare Sper să nu te doare tare Dar trebuie să recunosc că acum pe picior de plecare am. Că lumea e mare sfătă și n-am stare Și-mi pare rău că-n mi Pe are pe la multe domnișoare Actor, Ami, și WhatsApp 9 și 12 minute 0372069599 Stăm de vorbă în direct în deșteptarea la Radio Voting Doina e cu noi, bună dimineața! Bună, dimineața. Sără, bună Doina! Bună dimineața! Să Doina! E foarte frumoasă da? și o admir pe Andra Nu e Andra, Iami, asta încercam să vă spunem ah, Acum că mai e Andra, îți mai place piesa? Uh, Haideți să luăm și pe ani. Haideți. Bine, da. bine. Am înțeles, gata, am luat un vot. Da. Mulțumim tare mult doina. Bravo. Bună. Uh, Cristi, bună dimineața. Bună dimineața. Salut Cristi. Nare sufletul Laurei. Laure istorică. Da. Ok. Nu, e o transformat într-o memorizii comercială E un nou. Am da. înțeles, nu. No. A, a fost și un actor grăbit, acum să nu ne ascundem. Da. E a ieșit foarte bine, foarte bine. Miercea, bună dimineața! Ia să vedem. Bună dimineața! Ca la ordonanța 13, un nu hotărât. Ok. Se poate... Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim stradă, da. Trebuie da. să dăm ordonanța 14 da. ca să fie lumea mulțumită. Alexandru, bună, Salut, dimineața. Alex. Bună. bună dimineața! Bună dimineața! Fata de varianta originală e scremută, ca o reclamă de încălzitoare. Okay. Nu merge, nu om! Am înțeles, bom, Am înțeles bom, mulțumim bine, frumos! Hai să vorbim și cu Doru, bună dimineața! Ziceți adevărul! dimineața! Este ok, merge pe plajă! Ok, merge pe, pe plajă! Să o chemăm pe plajă atunci, bine! Da. Mulțumim tare mult, Doru! Crina, stai așa! Crina, Crina. Crina a plecat! Alt, Doru! Yeah. Avem priză? Nu, a? ba da! Nu. Dan, bună dimineața! Salut, dane. Bună dimineața, Dan din Cluj! Și pentru ce a fost Laura Stoica fenomenală piesa. Dumnezeu o să le ajute. Ok. Bun. Eu deci, uite, a... domnule, e 3-3. Da, e 3-3 în momentul ăsta. Hai să vedem ce spune Adrian. Bună dimineața! Dacă mai dai piese din asta, mă înscriu un PSD. <răși> <răși> o buni... ce? Și partidul ăla trebuie reformat. <răși> <răși> Mulțumim frumos. <răși> da. Deci Treabă. e irreal. Deci am înțeles că eu un vot împotrivă. Eu așa percep. Da. Sorin, bună dimineața! <răși> Bună dimineața, fără doar și poate da și haide să nu mai facem comparații între piese, chiar dacă este o reinterpretare. Ba da, putem okay. să facem comparații. Nu mai mult, alta mai puțin. Auma... Dom'le, e la mare luptă. E, e 4, un 4, joc 4. până la urmă. Mulțumim tare mult, Sorin. Da. Veronica, bună dimineața. Veronica. -buna dimineața, bună dragă. dimineața. Fată dragă. Da? Și frumoasă. Și frumoasă. Să ne așa, trimis poză. Așa logia, altă, <laughs> Ia Veronica. <laughs> da, da, și mai am să... Uh, Totuși, Oanie are, are ceva din timpul. Uh, uh, <fixi> Laure, am înțeles foarte Ami și WhatsApp iau conducere 5 la 4. Foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Hai să vedem... Hai, pariați? Roxana, bună dimineața! Ce faci, Roxana? Bună dimineața, bună dimineața! Ascult Radio Voting. Eu le dau un da de încurajare, însă recunosc că îmi place mai mult varianta originală. Dar e da de la mine. 6 la 4. 6 la 4, foarte bine. Hai să vedem mai departe. Ionuț, bună dimineața! Bună, Ionuț! Bună dimineața, băieți! Nu e Laura Toica, dar am are exact cum a zis și interlocutarea precedentă ceva din timpul ei și okay. merită un da. 7 la 4. E bine. 6. Hai că ne descurcăm. hai de acolo telefoane. Uh, Catalin, bună dimineața. Bună dimineața. Ia să vedem. Care e părerea ta? O altă întrebare. <laughs> deci e da. Da, da. E un Pe da. <laughs> Eu Eu 4. Uh, Radu, hai să stai ne vorbă și cu Radu. Bună dimineața. Vă sărut o piesă de 2 lei okay. care inițial se numea un actor nebun dedicat lui Klaus. Uh, mulțumim. mulțumim. Al telefon. Un... Băi, inventivă. Al, al Bine. telefon. Da. Uh, Cătălin, bună dimineața. Bun. Bună dimineața. Pentru Ami, da, pentru WhatsApp, nu. Deci și pentru azi, e așa și așa, așa. Cum e? E ca o autostradă de la chisele PSD către Rahova. Zine, zine, zine proc. de vot. Da sau nu? Da. Bine, da, băi, dar chiar sunteți preocupați rău de toate politică, oameni buni. Corina, bună dimineața! <laughs> da, alo? Corina. Bună. Corina. Bună. Nu e Corina, nu Să e, așa. Corina. e Cristina. Cristina? Iartă-mă, Cristina. Da, bună dimineața. Bună dimineața. A, îmi pare rău, dar chiar nu. Nu, nu am înțeles, deci. Am înțeles. 9 la 6 oh. moment. Bine, acum Corina. Sunteți foarte imparțiali în ce privește și foarte răi și foarte invidioși pe tot ceea ce se produce în țară. Da. Stai așa, este că n-am prins o, mesajul de la început. Este cazul Pro... să fiți reali, este cazul să fiți de pace, da. nu provocatori. Nu sunt provocați. Provocați, provocați lumea și nu este frumos și nu este bine pentru noi, pentru români. Am înțeles. Pentru Cum votați? Da sau nu? Cum a votați? Da sau... Am, am înțeles, Corina, mulțumim tare mult okay. E vorba despre altceva, adică chiar nu. îmi pare rău Dar trebuie să <laughs> ne oprim Îl avem și pe Cristi, bună dimineața Bună dimineața Salut Salut, Salut Cristi, ia pare rău pentru oameni cântă frumos Dar ori un nu, clar Ok, nu clar pentru deci ameni. suntem Bine, 9, la, 9 la 7 domne. Pentru? 9 la 7 da, deci 9 da și 7 nu rău, domnule, Înseamnă că v-a plăcut piesa Deci pe cuvântul meu dacă m-aș fi așteptat da, nu te eram ajumai, sigur că pică piesa da, nu-ți place zan... varianta asta? uite, am o surpriză prefer pentru prefer piesa originală Laura, nu știu cum e Ami, că nu cunosc pe Ami, dar Laura era chiar și o tipă foarte mișto și da, asta-i termenul. Eu aș fi votat care... nu, Da, asta tu e. Ai fi vodanul. Vodanul. Hai să ascultăm și Laura Stoi ca un actor găbit da, imediat. Da, da. Nu înainte însă de a ne pregăti pentru 800 de euro premiul de la Dublu sau nimic, SMS cu tarif normal la 1769. Din acest moment aveți 10 minute la dispoziție, scrieți Dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii, 800 de euro. 1769 așadar, SMS-uri sau câte vreți voi, scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și câștigați până la 800 de euro în această dimineață. Ascultăm Laura Stoica, un actor grăbit la Europa FM!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 Vrei să cumperi mai mult și să plătești mai puțin? La Metro ai prețuri de nerefuzat lună de lună! Între 1 și 10 februarie ai șampon Head and Shoulders 200 ml la doar 7 32 de bani pe bucată pentru minim 6 bucăți și de rozon 2 kg la doar 10,31 de bani pe bucată pentru minim 6 bucăți. Metro susține micile afaceri. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă. ACC. Din prima zi de tuse productivă. Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cum scapi de iarnă? O închizi în dulap. Pune iarna la păstrare! Între 30 ianuarie și 26 martie, membrii IKEA Family au până la 20% reducere la sistemele de depozitare Pax și Algot și la accesoriile complement. Vino la magazin sau comandă online. Ofertă valabilă în limitat stocurii disponibil. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă. 5FM, bună muzică. Europa FM, 9 și 24 de minute, hai, încă 4 minute și jumătate mai aveți la dispoziție pentru a vă înscrie la dublu sau nimic. SMS cu tarif normal la 1769, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Dedicație specială, la la la la pentru domnul Petreanu, anu, anu, anu, anu, avem Laura Stoica, un actor grăbit în această dimineață. Bună dimineața! Și-ți lipsește curajul De am mi spune ce s-a întâmplat Dar știu Nu cum să te-ascunzi cum, Nu căutau un alt drum Am ascultat și originalul, ca să nu se supere absolut nimeni pe noi. Ami și WhatsApp la Radio Voting, înțeleg că au câștigat, cu 9 la 7. Am ascultat și Laura Stoica, un actor grăbit. S-au făcut cele 10 minute... Sunt gata cele 10 minute de înscriere pentru dublu sau nimic. Facem extragerea și intrăm în direct cu un ascultător Europa FM. Iar am dat 200 de euro, Nu? L-a da. văzut că, până așa. la urmă, ascultătoarea noastră a fost foarte inspirată, că s-a oprit, n-ar fi da. știut să răspundă la întrebarea numărul era 3 și foarte, risca banii. Era foarte drăguță. am știți că am sfătuit-o să se oprească, să ia banii, mi-era mi așa teamă că o să rateze întrebarea a treia. Și ar fi greșit. Da, m-am da. bucurat ca la de. Banii. era de super simpatic. Uranus. Hai să vedem ce se întâmplă la Mureș, Daniel e de acolo, bună Bună dimineața! Da. Bună dimineața, băieți! Vă salut pe voi! Salut, salut! Ascultă Europa. Bine ai venit! Am să te rog să dai radioul încet, mai încet, da, ne asculti în telefon, pentru că altfel o să fie un haos. Da? Dan Daniel? Da? Gata, perfect, ne auzim mai bine. Am dat banii ieri, așa că astăzi plecăm din nou de la 100 de euro, poți să dublezi la 200, la 400 sau la 800, tu decizi dacă te oprești la un moment dat și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată ca să câștigi mai mult, dar riști să pierzi banii câștigați până atunci și în cazul în care răspunsul e greșit. radio e tot prea tare, să știi. Și ai 8 secunde ca să răspunzi. Ai 8 secunde ca să răspunzi la uh, fiecare întrebare. O să te încurce pe tine radio, da. o să știi. O să ne auzi în telefon, după care în radio și n-ai să știi când se termină cele nu, 8 secunde. Radio este oprit. Aha, înseamnă tot. că avem un ecou în telefon. Care, ai vreun plan? Vrei să mergi până la capăt? Sau cum, te-ai gândit? Băi, nu. Ardeleanu este în principiu în următor. Ce mănânim nu minciune, știți? Aha, deci răspuns la o întrebare și fugi. Ah, nu știu, nu știu. A, nu știu, nu știu. Bine, Daniel, mult succes. Mulțumesc. 100 de euro. Zbuf. Prima întrebare pentru 100 de euro pentru Daniel. Din câți instrumentiști este compus un quintet de suflători? 9. No. da un quartet de suflători 12 Ai mă omule ce răspuns e ăsta un quintet e din 9 da un sextet un sextet din cât în câți quintetul Cvinta. 5 ce era răspunsul pe care l-așteptat, Daniel. nu era o întrebare pe cuvântul meu de onoare, până și eu am știut răspunsul când a venit Luca. <laughs> am zis, băi, zic să fie eu aș vrea să răspund. Daniel, nu mai bine. Nu mai bine. Ce? Nu mă aștepta când ne obrim aici. Adică, acum ce facem? Știi? Da, Cam asta ci... e senzația. Mai două piese. Ce adică... facem Acum? Da, am pus în desfășurător aici, ne-am uitat la întrebări. Mamă, zic că azi concursul durează 10 minute cel puțin. Da, 10 avem... minute. Hai că ce mai facem? Și facem acum, ne-a lăsat așa, Daniel ne-a lăsat așa pur și simplu. s făcut, frate, nici n-am început. Da. Și s-a da. și terminat. Rămâneți cu noi. acum, avem, Luca. avem ce face, avem despre ce vorbi O să mergem și la Poiana Brașov, să vedem dacă ninge și acolo. Da. Tedi și Ciprian sunt în Poiana Brașov. Și da, la baza Pârții. La baza părții e normal ca să fie în siguranță. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM M-ai mințit cu vorbe Mi-ai aflat secret. Și ca un hoț a intrat Sub elea mea Știi, de vreme, fetele Fetele cu achetele Nu mai pot da Tu da Sub elea mea știi, Eu te rog Să mă faci prosti Eu nu-s prost Dar mă tem cumva De tine, de mine, de noi Pentru că tu ești So bella ma who heroin whoop heroin whoop heroin in the world whoop and all in ce folos au armele. Când este peripit Doar cadru cu ochii tăi Fursta până la genunchi Și mâineci nu și s -ascunzi. Ce dragoste ai vrea Dar mărul e mușcat Și între noi e doar ia O rupeai, te rupeai, te Tu, supelea mea O, la dreams 9 și 35 de minute, ascultați Europa FM și deșteptarea evident. Am avut dublu sau nimic ediție prescurtată, că nici măcar scurt scurtată nu putem să i spunem. Avem avem în minte Poiana Brașov și distracția de pe pepărtie de zilele acestea este vacanța copiilor, cei mici sunt cu părinții în Poiana Brașov. Acum nu știu cine-i copilul și cine-i părintele din relația dintre Teddy și Ciprian Dinu, care sunt împreună la munte. Bună dimineața! imagine! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Care-i părintele? Pe asta e întrebare, care-i părintele? Da. da, ca să știm unde să ne spovedim la fel. Exact, asta era problema. Auzi, să te-ai și mă gândeam în dimineața asta și că mi-a intrat în reflex așa Să trec pe la gogoșerie Și ah. zic, stai un pic că sunt pe părtie da. Stai un pic că nu suntem în București Și nu, acum te-ai gândit să ne spui nouă, ai fi avut intenția să ne aduci gogoș da, de -păi deschide... Nu, da, am adus pentru toată părtia Da, deschide televizorul <laughs> Că e gogoșerie la TV Da, când începe distracția exact, acolo? S-a da. început deja a început deja să știți, noi suntem aici de azi dimineața, așa că la 10 doar transmitem un pic ce se întâmplă aici. Pârtia este plină, ninge, e superb, credeți-mă pe cu... De fapt, stai, că acum am dau seama că voi stați în studio. Da. Așa. V o să vă zic așa, ca să nu o fac în ciudă, băi, e nasol, mă. Da, deci e nu stai chiar puțin. E mai bine la voi acolo în studio. Noi, noi suntem <laughs> în studio, dar după studio urmează traficul bucureștean. Adică e, la noi A, e din lacă. Nu la e acolo. Da, ca să, ca să, dacă ninge la București nu prea e de bine, dacă ninge la Poiana Brașov, vestea e bună. Cam asta e diferența. E superb, credeți-mă pe cuvânt. O să vedeți, de fapt, pe pagina noastră de Facebook. Dacă intrați, o să postez ZT din câteva momente. Dar cu TED-i este absolut... lăsat? Vrem să știm că, e, că da, în viață. Eu, tag, nu mai am loc să vorbesc de, de chip. Este un vorbără și jumătate. De ce nu ne mirăm? Da, da, da, da nu știam bă, asta iertați. până acum. Da, Spuneți, iertați-ne-o că v-am întrerupt. Am adus niște jucării noi pentru copii pe care o să le împărțim de astăzi, am adus și celebri magneți pe care toată lumea îi căuta, da. așa că de astăzi avem tentații noi pentru copii. Pe de altă parte, nu știu dacă v-a zis chip, dar ninge atât da. de frumos în poiană. Vă că Teddy este, da, da, da. el este regele plajei vara și da. regele pârtiei iarna. Toată lumea îl caută pe Teddy. Toți copiii vin, și da mi și mie jucării, Teddy, am jucării pentru copii. Da, da. Auzi, Teddy, dar Avantajul lui Teddy este... Adică nici niște jucării pentru adulți acolo. De vin doar copiii la Teddy, lasă-l pe Teddy în pace. Că știe da, ce Ok, da. Da. bine. Bine, Europa trebe, Express. Trebuie să vă zic Înainte înainte să ne despărțim, că au venit și prietenii cu care ne-am întâlnit la mare, sunt pregătiți pentru Europa FM live pe plaje, așa că am început pregătirile, să știți, de pe că da, încă, o să fie cu siguranță. De data asta s-au îmbrăcat. Fumos, tare. Adică mai sunt da, ca pe exact. Okay. Dar facem cumva pregătirile în sensul că ne-am pregătit cu zlip, cu toate alea. Avem și sauna și spa. Adică... Da, Nici nu vreau, vreau să... să mai intru în detalii. Lăsați-o așa. Drăguță, fetelor. Toader Păun, Ciprian Dinu, Europa Express, după ora 10, în transmisiune directă după ora 10, din Poiana Brașov, de la baza părției Bradu. Mergeți acolo și prieteniți vă cu colegii noștri. 9 și 39 de minute... Tot nu vine să cred că nu am dublu sau nimic. Da, În sensul chiar. că ne-au oprit <laughs> la 100 de euro. Ce Dar nu-i bai, că mâine plecăm de la 200. Da, da. asta e vestea bună. Human, 9 și 39 de minute. Bună dimineața!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 De aia la Poiana Brașovie să fie zăpadă ca să alunece schiurile, noi Sau snowboardul. Da. da. Când s-apucă să alunece un deal, e ușor mai dificil. Da. Sunt din nou vești proaste dinspre zona, mă rog, dinspre autostrada Sibioră, Știi acolo în zona dealului Aciliu, care alunecă. Sunt semnale că se conturează o nouă alunecare de teren acolo. S-au format deja, s-au format valuri de pământ. Relatează Digi24. Am văzut aseară un reportaj. Mhm. Uh -huh. S-au format acolo valuri de pământ pe versanții din zona dealului Haciliu, pe autostrada Sibiu-Horăștie. Frontul de avansare este la 2-3 metri de autostradă Acum, practic, s-a lipit de autostradă și, practic, la următoarea alunecare de amploare, pământul o să ajungă pe carosabil, spun specialiștii și observatorii de la Asociația Construim România. Această asociație monitorizează în permanență ce se întâmplă acolo. Problema este așa că a nins mult au început, Adică se văd fisuri și um, alunecări, acum sunt marcate de faptul că suprafața asta albă este întreruptă de fisurile um, negre de pământ și când o să se topească zăpada și o să înceapă infiltrațiile de apă, de a la tot, o să alunece. Da. Eu sunt în continuare șocat de faptul că autostrada e deschisă, înțeleg că sunt niște probleme financiare acolo și... Da. Închiderea autostrăzii ar implica niște răspunderi Și așa mai departe Dar totuși e inconștiență să o lași deschisă În cazul în da. care se eu întâmplă sper, Ce spuneai tu? Da, eu sper că compania de drumuri monitorizează și ea Foarte strict situația Adică de obicei spun nu e nicio problemă Nu e nicio problemă până când se întâmplă Și când uh -huh. se întâmplă închid și spun o să remediem problema uh -huh. Nu cred că așa se face Cred că trebuie portat o discuție serioasă Și acolo cine... Bun... Cred că cineva trebuie să-și asume răspunderea politică de a recunoaște că aia a fost o decizie greșită, că trebuie cheltuiți acum foarte, foarte mulți bani ca să fie remediată situația. Fie... Sunt niște soluții ingineresti, constructive, care sunt scumpe. Ce s-a încercat până acum nu a funcționat. Deci ce s-a încercat a fost să radă dealul, să încerce să-i reducă panta. Dar nu merge. Adică au tot redus panta, au tot redus panta și uite că tot alunecă. Este ca nisipul de pe malul mării. Când faceți o groapă pe malul mării, la apa acolo, când fac copii, știți că tot timpul vine apa și se, asta se întâmplă și acolo. Cea mai bună soluție, desigur, ar fi o a zonei. a Asta este un cost foarte mare și cineva trebuie să-și asume politic, să spună Dumne, nu merge, îmi pare rău, să, nu, să terminăm să nu mai pierdem bani. Vorba englezului, care spune, dacă ești într-o groapă, măcar nu mai săpa asta e, e, un loc acolo în care o să se tot cheltuiască bani la nesfârșit până când, probabil, din păcate n-aș vrea să am dreptate, dar cred că așa va fi, până când se va produce o tragedie, vor muri niște oameni și atunci politicienii își vor lua inima din și vor spune, ok, costurile au devenit prea mari, hai să facem altceva. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Top FM, Believe 9 și 49 de minute. Revenim în senat. Da, Sau știrea bravo. De, da nu, senat, știrea bravo. Uite, domnule, avem o știre bravo în sfârșit. Există un senator URS, domnul Goțiu, îl Mihai Goțiu că, pe care l-au filmat. Ah, nu e cel care. Da, domnule, dormea, picotea uh -huh. în uh, Parlament. A în Parlament. Da. Ia-i în piept și dormea. Ceea ce nu-i de aplaudă. Mă rog, discuție, sigur. La muncă. Domnule, da. nu dorme. Cine doarme la muncă? Doarme cineva la muncă? Nu doarme nu, nimeni toată lumea stă pe Facebook. <laughs> exact. De când Facebook. Bun. Drept pentru care domnul Goțiu și-a prezentat scuze, ceea ce știrea. Bravo și spune așa. Susținerea voastră mă obligă la până la capăt a ceea ce s-a întâmplat, deci și -a asumat ceea ce e un pas înainte atât în semn de mulțumire pentru sprijin cât și de penitență am decis să mă autosancționez cu indemnizația pe o săptămână. Suma o voi dona pentru susținerea unui proiect de dotare cu echipamente a saloanelor pentru tratarea copiilor bolnavi cronic din patru spitale regionale, pentru care, în ciuda promisiunilor electorale, actuala putere n-a găsit fonduri, mă rog, sigur că a băgat un pic bățul prin gard aici. Uh -huh. Asta e. Dar e bine că și-a asumat răspunderea pentru asta. Nu oricine în Parlament poate să-și asume răspunderea pentru faptul că a doarme. De exemplu, mă gândesc că dacă domnul Crin Antonescu și-ar fi asumat răspunderea pentru fiecare caz de adormire în plen, ar fi fost sărac lipit bietul de el. Da. Da, aducea și bani de acasă, că nu merge așa. Dar da, vezi, Crin că... n-a recunoscut niciodată. Băi, am pierdut intervențiile la cu Crin, pe cuvânt, că Dar e ne e dor, dor de Crin. Da. Domnul Crin, ne vă rugăm să reveniți crin. Băia, de fără că Crin Antonescu, băi, avea verb, mușcător Adică Așa era e. o plăcere să-l asculți Eu sunt tare curios de ce a dispărut, dar mă rog asta Sunt e altă o probleme. serie de explicații despre care nu putem vorbi deocată când avem dovezi Așa e da. Sper ca acest gest să fie corect înțeles, atât de voi, zice acest senator, cât și de colegii mei parlamentari De la care aștept să-și asume la rândul lor responsabilitatea pentru fiecare acțiune care poate atinge nu știu ce, bla bla Asta e. Deci, domnul Gociu a dat salariul pe săptămână în semn de penitență că a dormit în Parlament. Bravo, domnule! 9 și 51 de minute. Avem o avertizare Cod Galben pentru București. În 3 minute vă spunem despre ce este vorba. Rămâneți cu noi 9 și 51 de minute. Move like Jagger, Maroon 5 și Cristina Aguilera în deșteptarea. Bună dimineața! You wait I'll control you uh, Look into my eyes and I'll own you With them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger Baby, it's hard When you feel like you're broken and scarred Nothing feels right But when you're with me I'll make you believe That I've got the key Oh, so get in the car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 Goes like this. Uh. Take me by the tongue and I know you. Uh. Kiss till your drunk and I'll show you. 9.54 de minute, avem o avertizare pe care o să o trimitem imediat prin fax și către primăria municipiului București. De la această oră intră în vigoare un cod galben de ninsori local însemnate cantitativ și temporar viscolite în capitală. Avertizarea NME este în vigoare până mâine dimineață la ora 9, ceea ce înseamnă aproape 24 de ore, de fapt mai bine că ninge de mai devreme, mai bine de 24 de ore de ninsoare în București. Bun. O să fie o zi importantă astăzi și în privința conflictului între justiție și guvern sunt, este program și azi și mâine de fapt Curtea Constituțională judecă astăzi sau ia în discuție astăzi sesizările CSM și ale președintelui României care se referă la conflictul constituțional între uh, guvern și justiție. Uh -huh. Asta nu e o judecată pe fond. În principiu aici Curtea stabilește dacă cumva guvernul avea sau nu avea dreptul să reglementeze în privința modificării codurilor penale. Nu știm dacă o să și dea decizia astăzi. Mâine este o altă zi importantă pentru că ajunge, va fi luată în discuție, sesizarea avocatului poporului față de ordonanța de urgență, care este o sesizare pe fond. Deci acolo se discută pe fond ordonanței, pe textul ordonanței. Deci avem treabă și, da. și mâine. Bun, ok, Curtea constituțională poate să spună această ordonanță a fost abrogată. Ca tare, noi nu discutăm de acte care au fost abrogate și să refuze să discute asta. Ceea ce lasă deschisă posibilitate. Nu spun că așa se va întâmpla. Da, dar... dar lasă deschisă posibilitatea ca Parlamentul, cândva săptămâna viitoare sau când vrea, să pice, să trântească ordonanța de abrogare ceea ce înseamnă că intră automat în vigoare ordonanța de urgență 13. Eu cred că nu va fi cineva de irresponsabil în Parlament să facă asta, dar nu știi niciodată. Suntem cu ochii pe ei, cum ar veni, o să vă relatăm tot ce se întâmplă, urmăriți știrile Europa FM non-stop. Ne vedem mâine, dimineață. Da. Și tot astăzi, moțiunea de cenzură în Parlament în principiu o formalitate. Compoziției îi vreo 120 de voturi, știu, ca să pice guvernul, nu cred că e nu că vreo șansă să treacă. Da, de urmărit. Vedem, numai bine. Deșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. la Practicăr. Are o ofertă atât de bună de nu vine să crezi. Dezumidificator programabil Tessy la doar 629,90 lei. Înlătură umiditatea și mucegaiul din casă. Este ideal pentru uscarea rapidă a rufelor. Cumpără și online pe www.practicăr.ro